Годишна среща на Веригата Велико Търново, 1914 година Тази годишна среща на братята и сестрите от Веригата, стана в Търново. Завелязваше се, че всички с нетърпение и възхищение са очаквали срещата, защото с горест преговаряха преминалото в 1913 година. Войни неприятелски нашествия, земетраси и морове. Той стана причина, Лани, да не се съберем, да при тази годишна обмяна на мисли в школата за подвига всички очаквахме подновяване на изтощените сили и насърчение за по-интензивен подем в делото Господне. Всички участващи в срещата са весели и бодри, при всече мнозина са били чувствително засегнати от събитията, които България преживя през изтеклата година. Промисълът и милостта Божия са ни следили най-бащински и това е, което личи осезателно, защото в синца идем здрави, бодри, весели и засмени. Събранията станаха в миналогодишните места колибите или вилите на А. Бойнов и Бостанджиев. Вилата на първия служеше за преподаване, а она е на последния за трапезария. Присъстват 81 души. Не са се явили 6 души. Има надошли и 34 ма гости от Търново, Стара Загора, Русе. И от разни села. Кръвеник, гачевци и прочее. Освен тях, имаше и 27 деца. Доведени било от приятелите на веригата, било от гостите, но те, децата, изключително се навъртаха около трапезарията. И без дъщът служаха за охрана през деня на помещенията докато възрастните слушаха беседите. Подробен списък на членовете и гостите е приложен на края на настоящото изложение и прегледан и одобрен от учителя. Може да служи през годината за предназначената цел. 10 август, неделя При откриването на срещата, 10 август, времето е ясно, тихо и сприятно поносима топлина. Само тук там разни сигналообразни облачета нарушават еднообразието в небосклона, който с тях пък придобива вълшебен изглед. Прекрасна утрин. В 10 часа преди обед... Всички присъстващи членове с поименно повикване влязохме в заседателния салон, който имаше следната обстановка – дълга маса във формата на паралелограм, покрита с бял ленен плат, върху който е проточена виолетова лента, символизираща сила. На източната стена на салона, отясно, личеше ликът на Спасителя под който бе поставено знамето на веригата, поясняващо духовната и вечна еволюция, а над двете тия картини бе проточена портокалена лента, означаваща живота. Зад самия господин Дънов, който заемаше първото място на масата, личаха розовата, любовта, портокалената, живота, ясно синята, Духа, лентата. Съвсем вляво, над самия вход, бе поставен българският триколор с една лента върху него, цветът на която не ни е познат. Смес от розово и протокалено, или както я наричаме, фрес. На западната стена вляво, като гледаш към нея, бе поставен пентаграмът, поясняващ, Петте велики добродетели, над който имаше жълта лента. Първо влязоха жените, които насядаха пред масата, а след тях и мъжете, които заеха местата около нея. Повикването на едните и на другите стана по годината на повикването им в веригата. След като се наредихме, четохме, Добрата молитва и изпяхме малкото славословие. Благословен Бог наш и Учителят обяви. Аз ви приветствам, като добре дошли от името на всички наши приятели. Приветствам ви от името на Господа нашего Исуса Христа. Това е първо събрание по рода си, Новата епоха Вие сте в Новия Завет, в Новата епоха. Това събрание, което устройвам, е първо по рода си, защото е само в България. Христос иска от вас да имате една положителна вяра. Вяра, която да внесе у вас всяка радост и веселие. Вяра, която да ви въоръжи, за да понесете страданията които настъпват за този свят. И понеже вие ще трябва да помагате, то, като пожарникарите, не може да се не изгорите и вие. Като помагате на другите, ще пострадаме и ние заедно с тях. Но страданията това са божествените благословения, които Господ ни изпраща. И тия страдания, които Той не изпраща, са като тези на Христос, който страдаше в себе си, защото не страдаше Той от къмшиците, които му удреха, а изпитваше вътрешни страдания. И ние по този начин ще пострадаме вътрешно. Ще имаме духовни вътрешни страдания, които като понесем, ще се и повдигнем.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 Златният светилник означава Христовото учение, което сега се търси и което сега нараства. Повечето от хората спят, сега седемте духове действат, последната тръба е затрабила, и вие всяко нещо бързо и неуморно ще гледате да го разберете, ако до сега не сте сторили това. Аз искам на първо място да имате вътрешно спокойствие, защото ние в сегашно време сме свидетели на велико събитие, което е настъпило на земята и което от хиляди години се е очаквало. В древността са говорили за него мъдри човеци, пророците, за него говорят и днешните гадатели, очаквали сте го и вие. Всички са говорили за идването на Христа, и аз няма да ви го описвам, защото вие сами ще го видите. И казвам ви, защото ме питате: обърнете се към хоризонта, откъдето изгрява Слънцето, обърнете се в себе си към източната посока. Страх не бива да имате. Страхът. Ще обърне вниманието ви в противоположно направление, а Христос, към когато се обръщате, носи със себе си божествената правда, божествената любов, мъдрост, истина, с които ще озари света и ще тури ред и порядък. Едни ще помилва, а други ще накаже, едни ще прекара през огън седем пъти а други ще повдигне. И за всичкото й срокът е 24 часа. Това е ултиматум, последен срок. Безразлично дали ще се подчинят или не. От всеки един обаче Христос иска отговор. Да или не. Въпросът е твърде категоричен. До сега християнството е било неуспешно, по единствената причина, че сме проповядвали на хора, които спят. А пък, за да може да се разбере истината, човек трябва да е събуден, и които се събудят, за тях е Възкресението. В тия 24 часа във вас ще настане голяма промяна по понякога ще се чудите, дали сте вие или не. Но на вас, да не ви е странно, това променене ще стане медленно. за да не се оплашите. В тази епоха, която настава, Христос ще ви даде място, за да му служите. И вие ще бъдете доволни от тази работа, която ще ви се даде. Но разбира се, това ще стане след като се минат тези 24 часа. А в 24 часа вие ще слушате страданията и плача на света. Ще видите на земята да мрът с хиляди хора от глад, болест, от вътрешни революции. След всичкото и Христос ще ви даде именно това служене, за което ви говорех. И понеже Страданията на света са грехове, а греховете на света са наши грехове, то ние трябва да помогнем. Доколкото е възможно, ние трябва да облегчим техните страдания. Най-първо, вие ще трябва да се запознаете с вашия ръководител, защото всички вие имате ръководители, които сега присъстват. На тези ръководители вие трябва да бъдете послушни, както ученикът е послушен на учителя. И ако от сега нататък някой не слуша своя ръководител, той не ще може да присъства на Господното събрание. Защото тия духове ще бъдат всякога с вас и през всичките страдания на света вие трябва да слушате техния глас който е гласна любов. Нашата земя е 13-та сфера, а тя е равна на ада. Тази европейска война сега става в ада и Христосе, който участва в това сражение. Но като думам ад, то не е едно лошо място. То е място за изправление. След хиляди години, когато хората се очистят там, Господ наново ще ги изведе на лицето на земята. Ние всички сега сме в ада, ни повече, ни по-малко. Войната, която става сега, става между светлата и тъмната страна на астралния свят. В тъмната страна сега става това сражение, и когато вие пристъпите към границата, ще видите Христа. Седалището на Духа във вас, знаете ли къде е? Той е в една празнина между двете вежди. Той е мястото на Божествения Дух. то е мястото на безмълвието. Човек сам по себе си представлява един кръст. Вежди, нос и чело. Затова у нас Господ живее в центъра на кръста, и когато ние намерим този център, вече няма да биваме разпъвани. Когато дойде Христос, някои от вас ще бъдат на 21, други на 14, а най-малките ще бъдат на 7 години. Но това разбирате вътрешно. И според степента на това вътрешно развитие, ще ви се даде... И съответстващото знание, съответстващо разбира се на света, което ще разкрие Христос. И оная книга, за която е казано в Откровението, затворената книга, нея именно Христос ще отвори пред вас. На някой от вас той ще прочете първите страници. На други повече страници. Но във всеки случай, не повече от 21. Така, който е на 7 години, ще му прочете 7 страници, а който е 21 годишен, 21 страници. В тази книга ще намерите всички правила за новия живот. А сега? Вие знаете само подготовителните правила. Но вие не можете да познаете правилата Господни, Христови, докато не познаете какво нещо е Божествената любов. Любовта Това е първият Божествен творчески принцип в света. Всички истини ни се откриват посредством любовта. Тя е, която е създала нашия дух. Тя е, която е сътворила света. Затова е то, гдето търсим Христос, защото само Той може да оплоди нашата душа, да оплоди всичките зародиши, които от хиляди години чакат този благоприятен случай. Това, което виждате на Земята, съществува и вътре в душата, всички растения и животни, Съществуват и в душата. Следователно, когато вие правите пакост на някое растение, на някое животно във физическия свят, правите пакост на растението или животното във вашата душа. Тогава се поражда болест. Ето как се пръкват болестите. Защото външният свят е едно отражение на вътрешния, който съществува в нас. И тогава значи, че ние не можем да направим изменение вън, ако не направим изменение вътре в нас. Планетите, слънцата, що ги гледате на небето, това са живи същества, които са живели по-рано у вас и сега работят в небесните пространства. Искам да кажа, че и вие ще бъдете звезди, планети, и за вас ще пишат в бъдеще астрономите, както пишат за днешните. Сега, колкото една планета е по-далеч от Земята, толкова нейното развитие е по-дълго. По-далечната планета е по-близо до Бога и тя... Има по-голяма слава. Христос сега слиза от Божествения свят към нас. Събитията, които има да преживеем, са много интересни. Не си правете иллюзии от сега нататък да бъдете щастливи на земята, т.е. да бъдете материално щастливи, защото всички ще бъдете горчиво излъгани. Материално щастие на земята вие не очаквайте. Тези 24 часа не са за това и за това в тях подобно нещо не очаквайте. Христос, който вече ликвидира сметките, може да ви повика и да ви каже, това не е ваше, дайте го. И виждаме, нали? Христос като дойде, каза да се даде на българите отреденото им. От преди толкова и толкова години. Но светът не им го даде. Европа отказа да приложи този закон и поиска да действа по стария закон. Обаче започва се от държавите, да ще се стигне до отделния човек, кой каквото има да дава, ще го даде. Ще се разрушат затворите, из които всички трябва да излязат. А всички, които защитават съвременния порядък, ще отидат заедно с него, защото сега вече не е днес с пари, па утре вересия. А порядъкът ще е днес звяра, а утре с пари. Ами че как можеш да имаш плод, докато не си сял? Най-първо трябва да посадиш нещо в земята, за да имаш плод, а пък вярата, тя е сеене. Ако не сееш, ще си гладен. Всички вие думате, Господи, благослови ни. Е, хубаво. Пусни нещо в земята и аз ще ви благословя, казва Господ. Искате още да видите Христа? Но мнозина... От вас са го виждали. И то, виждали са го много пъти, само, че винаги почти са казвали, може да не е той, може да е друг. Има примери и измежду вас даже, когато сте срещали Христа, но не сте го познавали, защото сте се съмнявали. Та сега в света се използва стихът «Отец ви, благоволи да ви даде царство». Хората, нека се казват, Вие ли ще оправите света? Да, ние ще го оправим и ще го оправим сега. Турили сме вече огъня на четирите страни на света и всичко ще се запали и ще гори. Чума, холера, земетресения и всевъзможни страдания. Свети Илия всичко ще разруши. И когато Той направи всичко на каша, тогас Христос ще прибере житото. Свети Илия сега вършее и неговата тояга е 40 оки и не се церемони. И след като той се разправи, ще се появи и ще дойде Христос, за да заговори духът на любовта. В тези най-усилни времена, Христос ни е събрал. Ето, това е едно чудо. И Господ, за да ни събере, така е наредил работите, че България да крутува. Затова тя държи неутралитет. Когато навсякъде другаде се бият. Затова и е крутуват за сега Гърция, Турция и Румъния. Това е Едно от най-големите чудеса, които Христос върши. В България свещениците ще да имат събрание на 20 август, но го отложили, защото времената са лоши. Но ние нашето събрание не го отлагаме, защото за нас лошо време няма. И действително. По-добри времена, отколкото сегашните, право да си кажа, аз не съм живял. Сегашните времена са най-добрите главно, защото до сега сте били роби, а от сега сте вече свободни. И тази свобода ще носим и разносим на всички други. Ние ще оставим свети Илия да свърши своята работа, а след него, като увърше е той, ние ще отидем да сеем. Обаче, докато свети Илия борави, ние ще чакаме известно време, през което други има да работят. Всякои един от вас е същество колективно. Имате познати, приятели, роднини. Вие, които сте собственик на къщата, имате и други, които живеят около вас и всичките трябва да оправят сметките си. Човек сам себе си като мрази, мрази и другите хора, и всяко сражение е резултат от това смразяване. А пък ние трябва да повдигнем вибрациите на света, защото, ако не сторим това, ние ще страдаме. Така е свързал Господ синца ни с другите хора. Христос е тук и аз бих желал да са отворени вашите очи. Постоянно се оплакват българите, че всичко им било вземано. То е въпрос. Това, което са им взели, е едно жабче, което ще пройде корема на тези, които са го глътнали, също като тези жабчета в реката Нил, които разяждат корубата на крокодила, който ги е глътнал. Опасно е да се узурпира нещо, което Христос е дал. Цяла Европа глътна, каквото бе дадено на българите от Христа, но ето сега. Тази кражба излиза на защото Христос ги хвана на мястото на престъплението. По този начин Христос иде да съди света и тази съдба е вече неотменима. След тая съдба чакаме възкресение. Ново тяло, когато мъжете и жените ще бъдат свободни, както в райската градина. След смъртта си Христос се чисти 40 дена, а вие, за да се очистите, ще са нужни от 24 часа до 40 години. И най-много след 40 години всички ще бъдете очистени, да всички страдания могат да продължат от този период до 40 години. А 24 часа това са две и половина години. Това е толтиматумът. Другото време ще е приравняване на сметките. За 24 часа ще почне войната и свети Илия ще ходи с огън и меч. Тези 24 часа започват от тази годишното равноденствие 9 март 1914 година. И всеки един час съответства на един месец. А 24 месеца това е един божествен ден. По-малък ден от този не може за хората. За животните може, но за хората не. Като се пресметне колко години ще струват една божествена година, ще видите, че ще излезе, че българският народ е прекарал в робство само една нощ, т.е. Малко повече от половин ден Интересен е паралелът, който съществува между еврейския народ и нашия. Така след 2,5 и години ние, българите, ще минем Йордан, когато ще бъдем Ханаанската земя, а в пустинята ще бъдете още 2,5 години. Всички ще бъдете в астралния свят. След две и половина години разбирайте, че ще бъдем в телата си на границата. От сега нататък всички трябва да очакват светли дни. Като още веднъж ви казвам. Вяра, вяра, вяра и вяра. Много души от невидимия свят сега са желали да бъдат долу на земята, за да видят какво става. Но не им се е удало. Наблюдавайте зорко това, което става. Не се плашете. Каквато работа си имате, не я напущайте, работете си. Светът от нищо няма да ви лиши. А ако е въпросът за поминака, ето казвам ви, не бойте се, на същия хляб ще го имате. Светът може да го няма, но вие ще го имате. Светът може и да гладува. Нека най-сетне малко и да погладува. Те не са постили, нека попостят малко. А ние тази година ще се срещнем с неприятеля лице в лице. До сега те са ни атакували. А сега ние ще ги атакуваме. И то по пет на нож. Затова всякой един от вас трябва да си наточи ножа, а който няма нож, трябва да си набави такъв. Нашите бдения тази година ще започнат като влезете всички първом по един, после по трима. И най-сетне на групи от по 9 девет души. Деветката тази година ще работи. И ще знаете, че молбите и моленията ваши ще са главно в три направления. Първо, за прославенето Името Божие на земята. Второ, за идването Царството Божие на земята. И трето, за изпълнение Волята Божия на земята. И не само сега, а през цялата година ще се молите в тая посока, но и ще се стремите с дела, Слово и мисъл в същата посока. Ще се молим за домашните си, за добрите земеделци, за добрите търговци, всички учители, свещеници, всички жени и майки, които искат да вършат волята Божия за България, Русия, Сърбия, цялото славянство. За всички лица и държави, които искат да вършат волята Божия. Ще ви съобщя и едно желание на Христа към вас. Никой от вас да не казва никому нищо от онуй, което види в салона и горницата, защото съчетанията, които ще видите, ще бъдат за вас една сила през годината и всякога и всякъде. От 4 до 10 часа подиробят всички един по един се изредихме за молитва в горницата, а след това се разотидохме. Времето подиробет се заоблачи и застудя. 11 август, понеделник. Сутринта времето бе студено и облачно. Черни облаци в дъното на небосклона, след изгрева на слънцето стават бели. И се пръскат по небето тихо, без никакъв вятър. Към 10 часа слънцето силно изгря. В 10 часа, когато насядахме по местата си, имахме тайна молитва, изпяхме всички прави свят, свят свят, Господ Саваот и след това като прочете 20- глава от Евангелието от Матея господин Дънов каза, ще взема 21-я стих от прочетената глава като тема за размишление, а той и рече: Що ищеш, казва му: Речи да седнат тези двамата мои синове един от дясно, а един. От ляво до Тебе. Често ние се запитваме, от какво проистичат споровете в обществото. Между народите, в църквата, в училището, между философите и учените и между всички учени класи, има все спорове. Тук виждаме една майка пристъпва и иска нещо, което счита, че може да иска от Христа. Тя си дава жалбата и проси, защото един от синовете й да седне отясно, а другият отляво. Желанието й беше добро, но прозбата й беше лоша. Ще кажете, в какво се състои лошотата? Но за да седнеш отляво и отдясно, Знаете ли какво значи? Значи единият да бъде в небето, а другият в ада. И за това Христос отговори. Не знаете какво искате? Не е било Негова работа, кой да седне отляво и кой отдясно, Защото ако единият е грешен, ще иде в ада, а който е праведен, ще бъде в небето. Затова много често, понеже отиваме в лява страна, отиваме в фада, в 13-та сфера. И всички вие сте искали да седнете от лява страна. Затова са ви сполетели разните нещастия. Всичките духове, които ви карат да искате лявата страна, са искали да бъдете в 13-та сфера, която е равна на кръста, който е една теглилка. Затова ние най-напред трябва да се научим какво и как да искаме нещата. Аз зная, че щом разберете, че лявата страна е 13-та сфера, никой няма да иска да седне в ляво. Ако опре само на Господа, в небето има само дясно, а няма ляво. А окото. Всякога едното вижда правото. А другото е 13 тринайстата сфера. Чрез дясното око ние намираме пътя за небето, а с лявото гледаме надолу за другия свят. Следователно ние желаем неща, които са несъвместими с Божията воля, а желаем и неща, които са съвместими с Неговата воля. Затова ние трябва да гледаме от кое око проистичат нашите желания дали от дясното или от лявото. Ако ви поставят от дясната страна един лош човек, той ще узнае всичките ваши тайни. Но ако ви се постави от дясната страна един добър човек, ще познаете божествените истини, които се крият в него. И когато ние казваме, че трябва да се затваряме, той е криво разбрано. Не може постоянно да си затворен. Той е пък друга крайност. В това отношение служете си с следното правило. Съврътливи с лош човек, не му давайте дясната си страна, защото ще ви узнае тайните. Дайте му лявата си страна, защото тя е широкият път в живота, докато дясната страна е тесният път. Не давайте дясната страна на лошите хора, защото духовете ще направят пакост във вашите души и ще ви спънат за известно време. Дясната страна е с широко поле за действие, а лявата носи проклятие. Но Господ е с вас, и духът, който ви ръководи, ще ви яви и научи, кой е човекът, който можеш да туриш от лявата страна, и кой от дясната страна. И когато туриш от лявата страна един човек, то предвещава лошо. Когато пък лош човек седне от дясно, тогава пренесете го мислено в лявата страна. Обяснявам ви тия закони, за да ги знаете и се пазите. Сега времената са много натегнати и винаги може да ви се напокости. Ние ще посрещнем тия отеснения най-смело, без да се свенуваме от тях. И така страх, злоба, завист, мъст и тям подобни. Дръжте вляво. А всички добродетели дръжте вдясно. Сега, как можете да познаете един човек дали е за отляво или за Ето как. Щом се породи в ума ви съмнение, подозрение, Някакво стеснение, да знаете, че лявата страна е там. Но вие, схващайки ръководството на духа във вас, можете да пренесете всичко на дясната страна. Например, народа ние трябва да го държим в вдясно, защото мнозина пожелаха да го оставят пак от лявата страна. Обаче той, па и вие, заедно с него, достатъчно сте стояли отляво и вече няма нужда те първа пак да ви оставям от лява страна. Имаше и даже още има опасност да ни наложат лявата страна, но ние ще настояваме мислено работата на този народ винаги отдясно. Когато кажете в себе си ще направя това и това. Запитайте се в лявата страна ли ще направите или в дясната, защото понякога уж желаем добро, а пък искаме да ни турят вляво, докато ние трябва изрично и настойчиво да желаем да ни турят в дясна. Един от приятелите ми внушаваше да говоря за спасението. И аз ето, сега ви говоря, че за да се спасите, трябва да обръщате дясната страна към Христа, защото в дясната страна има всякога единство, а в лявата всякога разногласие. Когато идете при Христа, казвайте, Господи, имам едно желание, моля ти се, покажи ми какво желание имам. Добра ли е мисълта или не? И ако ти покаже, че мисълта е добра, ще те тури в дясната страна. Но ако ти каже, че мисълта не е добра, тогава нищо не му казвай, защото вече и така си в лявата страна и не може да искаш всичко. Виждате, че Христос отказа на искането на майката и не остави нейния син вляво. Но ако беше я послушал, синът и щеше да бъде нещастен. И вие, например, защо сте страдали? Защото сте били от лявата страна на Христа. И затова сега трябва да се стараете да бъдете от дясната му страна, като му кажем, Господи, помогни ни вече да искаме дясната страна, защото вече се наситихме да бъдем в тринайстата сфера. Да, злото вече започва от ляво и от дясно. Правия път и кривия път. Друга диагноза. Разгледайте лявата си и дясната си ръка. И ще видите, че лявата ръка е по-тлъста и по-мазна. И ако правите даже измерване, ще видите, че лявата ръка се различава от дясната. И сега. Защо работим повече с дясната ръка? Защото само като работим с дясната ръка, можем да се избавяме от лявата. От чисто мистическо гледище, като работим с дясната ръка, всякога работата, която върши тя, благославя се. И искаме от излишъка на дясната да се благослови лявата ръка. Всичко това, което ви казвам сега, е един закон, който не бива да казвате никому, защото който го каже, ще изгуби всичките си благословения. Ние искаме действително да правим добро на хората, но не желаем, като им правим доброто, да правим пакост на себе си. Само на съпруга си, мъж на жена си или жена на съпруга си, можете да го съобщавате, но при условие, ако сте уверен, че тя или той вярват, като ти вярваш. Да, за това тълкуване на този стих, отнесете се до който щете сведощ църковник и богослов и го запитайте да ви каже нещо но без да му съобщавате за онуй, което вие знаете. И направете сравнение между тълкованието, което той ще даде, и това, което тук слушате. Ако той ви запита нещо, ще кажете, че сега се учите. Бих ви говорил много откровенно, но сега има тук... Не напреднали духове, те е възможно да изтече маслото, което ще се тури в кадилниците им. Задясната и лявата страна като учите и наблюдавате, ще се уверите, че едни животни вървят вляво, а други вдясно. Едни пеперуди даже летят вляво, а други вдясно. Когато някой дойде при теб и поиска да те мами, тори го в себе си от лява страна на Христа и по този начин ти тутък си се освобождаваш. Следният случай е характерен. Ученици направили беля в училище, Търсили пакосника, но не могли да го намерят. Събрали учениците в класната стая и като запитали, кой е пакосникът, един ученик излязал и казал, че е той, а той бил от лявата страна. Да, пазете тези истини, не ги съобщавайте никому. Не хвърляйте бисерите на свинете. Не се поставяйте от лявата страна. Спасението на човечеството е да се постави от дясната страна на Христа. От дясно на Христа човек върши всяка добродетел, защото божествената деятелност е само от дясната страна. Ако турите лявата страна, ще действат само законите на лявата страна. Ясно ли ви е всичкото й? Някои в събранието се обадиха. Не, не ни е ясно. Ако във вашия ум се крият малки някои препятствия и съмнения, заедно с някакви нежелателни чувства, тогава аз не мога да хвърля светлина на ума ви. На зададени въпроси се отговори. Има молитва, изказана с механическо изговаряне, а има и издълбоки чувства и желания, където вземат участие душата, умът, силата и волята. При такава молитва Господ не поставя от дясна страна. Той е обширен въпрос, с обширни закони и правила, по които... И нашето тяло е направено. Аз днес бях намислил и си бях наредил да ви говоря върху любовта, но Господ ми каза, ще им говориш върху 20 стих. Желание и мисъл не са едно и също, но има желание, без да го искаш, а има желание, което го искаш. Желание и искане тоже не е едно и също. Най-умният божествен човек беше Адам, който и даде име на всяко нещо. А първоначално всяка дума си имаше своето определено значение. Във вас, в синца ви, аз виждам Запалени свещи, от които някои светят повече, а някои по-малко. На някои пламъците се колебаят, а това показва, че вътре в тях има проветряване. Някои казват, дали Аджеба ще могат да направят това и това, що ме учат? Но тия, които се питат така и отговарят, че не могат, те са за лявата страна, където ще изучат своите уроци. Стремеш и подвиг тълкувайте така. Трябва да вървиш напред и нагоре, също като птицата, която постепенно, постепенно прави своя наклон нагоре. На въпрос от Съ Драганов учителя отговори. Аз прекрасно бих отишъл в пустинята и си бих прекарал живота, но съм ви събрал тук, за да имам главоболие с вас, защото такава е волята Божия. Господ когато каже, че ще дойде, Той ще дойде. И ние можем да бъдем като Овчаря или като Моисей. Господ когато каже, че ще дойде, Той ще дойде. И ние можем да бъдем като Овчаря или като Моисей. Аз бих желал да бъда на мястото на Овчаря. Вие можете да четете каквото искате, даже аз с готовност ще ви препоръчам четиво книги, каквито искате, обаче не изпускайте предвид, че тук ви се дава от духа нещо, което да ви ползва, за да можете да работите. И от сега нататък за мен ще е важно в синца да бъдете верни и истинни. Верни да не лъжете, а истинни да ви не лъжат. До сега Христос го имахме за Спасител, а после ще стане Господ и ще настъпи въпросът, дали да го поставим от лявата страна или от дясната. Аз ви считам и гледам на вас като на мои по-малки братя на които се радвам, когато успявате, но когато грешите, ще ви потегля за ушите. Защо? Защото искам да станете по-умни, да още повече да успявате. Първото нещо, което ви е потребно, когато искате нещо от небето, е да знаете къде искате да бъдете. къде именно иска вашата майка да ви тури. Искам да се освободите от всичките си лоши привички и като узнаете отляво или отдясно да напредвате в пътя си, защото времената са усилни и работата е спасителна. Днес ще се започне бдение от 5 до 7 часа. А утре, 12-го, вторник, от 5 часа сутринта до 9 часа по 3. Който иска да пита нещо, да си го напише и подаде. Аз ще отговоря, ако въпросът е важен и ползва самия този, който го задава. Искам тази година да направя опит с вас, защото от това виждам необходимост. Молихме се с добрата молитва. На колене изпяхме Тебе поем и в 11.30 часа събранието се преустанови за в 3.30 часа поди В 3.30 часа, насядали по местата си в салона, учителя ни продиктува следната лозинка. Първо, за прославлението и осветяването името на Господа Бога, нашего на земята, между човеците и верующите, и избраните от веригата на Господа на Словото, Спасител, Покровител, който въздига и възкресява мъртвите и туря всичко в ред и порядък навсякъде, и да се благослови името на Господа Исуса Христа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 и в един дух, и да се въдвори ред и съзвучие, и хваление, да ни се даде знание да го славим, и да се радваме всички на Господа и Неговите дела, и да се всели Той в нашия живот, и в делото на ръцете ни, да даде живот и здраве,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 Да ни направи силни и крепки, да творим добрата му воля, умни и незлобливи да ходим пред Него с пълнота, да изцели всичките наши страдоющи братя и сестри, да благослови домовете им и децата им с тях на едно, да благослови Всичките им добри начинания на душата и духа, и така да се въздигне Господ Бог наш в нас, както е горе в небето. Амин. Тези са те основните точки, върху които можем да градим. Всякой ден, в час, в който вие ще си изберете по-предпочитателно сутрин. Ще четем тази лозинка. Било само първата част, било втората, било само третата, па било и трите заедно. Ако четете цялата лозинка, то първата и част ще четете сутрин, втората на обед, а третата вечер. А когато четете по една част на ден, първия ден ще вземете първата част, втория втората, третия третата и т.н. Задължително е да се чете обаче лозинката всякой ден, а всякой може да освои един от избраните начини. Всякой ще се моли според диктовката на духа си и Господ ще ви покаже и опъти как да се молите. В духовния свят вие не се намирате на еднаква зона, нито всички на едно и също място така, щото според изгрева на вашето слънце, ще се молите. Повелението на духа е чрез тази лозинка всякой ден да се ограждате и затова това ежедневно трябва обезателно да я четете по един от казаните начини. Тогава само за вас е изключена опасността. Друго, второ в един от дните през седмицата, неделя, вторник и петък, след обикновената молитва, ще правим поменник на всички членове на веригата, включая и онези, отсъстващи от нея, за които се каже допълнително, за гостите на събора, а така също и за други самишленици, приятели и роднини за които се позволи отпосле, като при споменаване имената им, си представяте лицата им и искате от Господа за тях изпълнение на лозинката. Но може и в трите тия дни да се прави този поменник, има свобода, обаче поне в един отказаните дни е задължително да се прави под страх от страдание. който избере един ден, този ден ще бъде неделята и то задължително. Да. Поменика непременно правете веднъж в седмицата, защото като споменавате тия имена, всяко име е сила. Молете се даже и за външни. Вие ще бъдете, които ще се ползвате от това. Благословенията чрез вас ще дойдат за тях. Нам е необходимо да изговаряме името на Исуса Христа за нас и за другите. Защото това име предизвиква онези принципи в Вселената, които творят, които принципи са Божествени и носят милост и благост. Йот-хей-вав-хей Тей се произнасят на еврейски тези велики принципи и природни сили, които в трите свои разклонения носят благословенията на света, ако правилно се зачитат и разбират. Тук учителя се впусна и обясни тези разклонения в подробности. Но пишещият настоящето не можа да ги разбере и схване. Затова вие трябва да произнасяте името на Господа Исуса Христа, защото Той е което съдържа равновесие в природните закони. Това, едно и друго, с произнасянето му, съзнателно и с благоговение, повикваме девете. Ангелски чина да работят всичките заедно. Към църквите трябва да се отнасяме с уважение и почитание. Пред Бога не е право да осъждаме църквата. Не сме ние, които ще осъдим църквата, а Христос е, който ще я съди. И като живеем ние добре, това е, което ще я осъди. Към църквите ще имате всичките благородни желания, защото ето, и ние ще работим и работим за нейното повдигане. Православната, католическата и протестантската църква ще обичаме заради Господа и Господ, като е с нас, ще ни научи как да постъпваме. Защото ще ни даде мъдрост и знание. След като се молихме с добрата молитва в 5 часа вечерта, свършихме, за да се подкачи бдението, което трая до 7 часа и което се извърши с влизане в горницата един по един. 12 август, вторник Времето сутринта бе студено, но след изгрева на слънцето, лека по лека се стопли и през целия ден имахме топло и тихо време. Слънцето идеше през редки, бели, красиви облаци. В 5 часа заранта хората в Търново усетили земетръс. Което отсетне се оповести и в пресата. Приятелите весели и спокойни. От 5 до 9 часа преди обед, има вдение по трима. В 10 часа се събрахме в заседателния салон и след като изпяхме всякое дихание да хвали Господа, учителя каза, Ще ви говоря върху думата познание. За да може човек да добие качеството да познава нещата, трябва да има ума на мъдрец. Да вземем, например, един плод. Ябълка, круша, слива или череша. На пръв поглед, всяко мисли, че има познание за черешата или крушата или сливата, но ако не запитат, що се състои нашето познание, едва ли можем да дадем точно съответстващ на истината отговор. Защото ако вземете да кажем сливата в нейния зародиш, вашето понятие ще е, че тя е с стипчив вкус, когато наедрее, ще й се приложи известна киселина, а пък в края същата слива ще намерите, че е приложила сладчина. Значи, в тия три периода имате диаметрално противоположни неща. И следователно вие ще турите една и съща слива в три категории. И като че ли ще имате пред себе си три различни сливи. И ако тази слива един философ, я видеше в нейния зародиш с стипчивия и вкус, друг я видеше, докато е наедряла с киселичкия вкус, а трети философ, когато вече е озряла и има приятна сладчина, да питам, а нямаше ли тия трима философи да започнат да спорят? А между това, най-вярното в този спор ще е че всякой един от тях има пред себе си по една трета от същата слива, т.е. те говорят за процеса на един и същ предмет, който минава своето развитие. Следователно, ние трябва да разбираме и знаем основния закон на познанието, т.е. когато искаме да изследваме един предмет, трябва да намерим двете му крайни точки, неговото начало, за му и неговото пълно развитие, както и да изследваме вътрешната му междина. Във връзка с познанието, аз ще ви говоря сега и върху първата глава на Битие, което е и Битие на човешката душа. Казва се там Битие Едно-едно, че в началото създаде Бог, небето и земята. Тоест, Бог е определил двете крайни точки, в които е искал да работи, като е направил небето и земята. И то подразбиране е тази земя, която видите, защото тя, в сравнение с земята, за която аз ще ви говоря, е един малък остров. В цялата Вселена има само една Земя, едно Небе и едно Слънце. Има много Слънца. Но другите Слънца по отношение на Слънцето, за което ни е думата, са като нашите електрически лампи по отношение на естествената светлина. Тия светила, които виждаме, са турени да осветяват. Само за тия същества, които са около тях. Под думата небе се подразбират съществата, създадени преди човека, а те са ангелите. Архангелите, херовимите, серафимите и човешките души. Да. Земята. То са човешките души. Чете Битие 1, 2, 5 Върху земята значи има лорет и порядък. Неустроена, пуста, но рече Бог. Да бъде виделина и стана виделина. Тъй, виделината е една божествена сила, която скрива вътрешните качества на нещата, т.е. Виделината трябвало да дойде, за да определи нещата, па и нещата да се самоопределят. Първата сила, която е дошла в света, то е виделината, която е започнала своята работа. Ден, споменат в стих пети, е символ на виделината, която е една сила положителна, а нощ е символ на тъмнината, сила отрицателна на виделината, и това е един период, за който можем да кажем, че е период на проява на най-висшите духове, които са взели участие в творческия принцип на Вселената. По-нататък се говори за Твърдта Небесна. Чете битие 1, 6, 8 Твърд Защо Господ направи тази твърд? Да не би тези напреднали същества, толкова красиви, да се увлекат от земните неща? Защото ако вие, които имате лаборатория, заграждате я, да не би някой дете да влезе и да я угрози, то колкото повече Господ трябваше да направи преграда между земното и небесното, като с това определи развитието на човешките души. Да. Тази преграда показва мястото, откъдето са започнали хората да слизат надолу, също както екваторът пък е мястото, през което хората отиват на север и са започнали да се отдалечават, образуват се два противоположни полюса. Така процесът на корените на едно дърво показва пътя на нашата еволюция, а процесът на клоните показва пътя, през който ангелите са минали. Но понеже има диаметрално различие, то ангелите идват, когато слизат надолу, а ние идваме, когато отиваме отдолу нагоре. Ние сме започнали да учим отгоре надолу и затова ангелите са, които имат правилно схващане на нещата поради което са и поставени за учители на човечеството. Чете Библия 1913. И стана вечер, и стана утро, ден трети. А то значи първият ден за първото тяло, втория ден за второто, а третият ден за третото тяло. Чете Битие 1, 14.18 Чудят се някои хора и учени, как е възможно да се направи това за толкова малко време. У човека много работи са невъзможни, а у Бога всичко е възможно. Божествената земя, към която ние отиваме, далеч се различава от мястото, в което сега живеем и което в сравнение с онази земя, в която отивате е пустота и един малък остров. И така, в четири дни, Бог направи жизненото тяло, жизнената енергия, принципа на разплодяването и размножаването. И понеже човек в своето слизане е отишел много далече, Слънцето е поставено, е един ден, като се върне и дойде, да се припомни и знае мястото, откъдето е минал. И през тия четири години, знаете ли през колко врати сте минали? В тия четири години вие сте се забъркали с четири планети, та този сега е четвъртият ви затвор, а след него ще влезете в пети, шести. Седми Подир, което ще се върнете назад и ще ви останат още три периода, за да се съедините с Бога. Чете Битие 1, 19-25 Тук имаме вече обличането на човека в неговото пето тяло. Тие животни са петото тяло на живота, след което иде шестото тяло, където рече Бог да направим човека по образу нашему и по подобию нашему. Да владее, но да владее над риби, птици, скотове и гадове, а не се казва, че ще владее и над растенията. Четеби ти 1, 25, 31. В ума ми стои мисъл, че може да се срещнете с мъчнотии и да се питате как може да стане всичко това по този начин. Докажете, ще кажете вие. Добре, но за да ви докажа трябва да се вземат всички фази. Необходимо ще е да ви поставя в магнетически сън, чрез който да ви покажа пътя на вашето развитие. Как сте се движили. И като направим една голяма разходка из пространството, ще видите, че два дни след това, вие ще имате вече друго понятие. да. За да имате съвършенно вярно понятие за сливата, трябва да я проследите в нейния зародиш, в нейното оголемяване и когато озрее. Тогава ще знаете и вида й, големината и, и вкуса и. Така е и с живота. Магнетическият сън ще ви даде възможност да проследите хода, перипетиите. Фазите на живота, създанието и чак тогава вашето понятие ще е понятие правилно, пълно, зряло, безпогрешно. И един ден ние все ще направим една такава разходка, за да опитате, но се изискват условия. Тежки сте още да летите в пространството, трябва да полекнете. Тъс, стоименов. Моля, изпратете ме в пространството за тия разходки, аз съм готов. Ти ли? И ти не си готов, защото тежиш 10 000 кг. Да, трябва да се повдигнете, а за да се повдигнете, нужно е изменение движенията на вибрацията. А не, че не мога да ви докажа всичко. Всичко мога да ви докажа, но сега именно не мога да го направя, главно защото нямате билет за път. Когато отиваме на разходката в пространството, аз искам всичко да ви дам за път, но за пътен билет само пари не давам. В това място, където ще отидем, разноските ни ще поемат, но за билет пари не давам. На всяка станция ще ни посрещат... Защото този път е дълъг. Има разни духове, царства, страни и държави. Така най-напред ще ви се изпречат четири велики царства. Първото е царството на гномите, духовете, които образуват твърдата материя и разполагат снаряди и лаборатории. Златото и всички скъпоценности са тяхно изделие. Те ги правят. Като преминем тяхното царство, ще дойдем до границите на царството на ондините. Духовете на водата, които са добре разположени към вас. После ще се срещнем с царството на Силфите, въздушното царство. Те са духове, които, може да се рече, са най-разположени към нас. Затова ще ви приемат радушно. Дядо Път Тихчев Ще ни почерпят ли? Ами че те ви черпят всякой ден, защото праната, която гълтате е же секундно и подкрепява и съживява вашата жизненост, се намира в тяхното царство. След това царство ще преминем през царството на саламандрите, духовете на огъня. Те са духове сериозни, положителни и твърде лаконични. Те са като англичаните. Само с пръст ще ви посочат пътя, без да говорят. От тях угощения няма да очаквате, но ако имате лекета, те ги пречистват. И най-сетне ще стигнем до ангелите, отдето ще ни се удаде възможност да видим как човек е слязал и възлязал. Ето на, този е пътят за небето, и във вашето слизане отгоре, вие сте видели тия царства, но сте забравили, и всичко из вас е изчезнало. Сега ви е ясно, че като премине човек от този свят, не отива направо в небето, нали? Но пак ще повторя, че когато сте дошли... Всичкият този път сте преминали, но сте забравили. Сега у вас е останало само едно смътно понятие. Гадавидов Всичко е не обяснява ли се с притчата за богатия и сиромах Лазар. Ако ви прекарам през тия царства, вие няма да ме питате по този начин, а ще кажете като онзи човек, когато Христос изцелил. Едно знам, че бях сляп, а сега видя. Сега Четирите царства те са четирите елемента, от които човек е създаден, и неговото грехопадение се състои именно там. Тие четири царства определят нашите отношения на земята, отношенията на нашето тяло. Например, ако преобладават у нас гномите, значи, че у нас има повече твърди неща, твърди вещества от които се явяват и разни болести. А то пропорцията трябва да бъде една четвърт за всички. Всички видове елементарни духове трябва да владеят по една четвърт от нашата физика. Иначе преобладават ли гномите, например, то е анормално. Анормално е и когато Другите вземат връх и са в по-голяма пропорция. Значи, ние винаги трябва да държим равновесие между нещата у нас. Разбира се, като се научим предварително кои от тия духове какво именно култивират у човека. Както, например, знаем, че нашите желания спадат към категорията на ондините, духовете на водата. Там се култивират желанията. И така, когато се казва, че сме наследници на Христа, показват, че ще завладеем тези четири царства, които сега, не ни се подчиняват. Тъй като виждаме, че саламандрите ни изгарят, ондините ни удавят, следователно, тия елементи сега са ни господари, те владеят нас, вместо да владеем ние тях. С тях лошите духове, тъмните сили, постоянно ни изкушават и за нас единственият корен път е да възпитаме нашите желания и да сме внимателни в нашите действия и стремежи. Тогава и само тогава тия духове не ще могат да ни завладяват. Помогнете си тук и със следната важна истина. Душата и духът те са два полюса. По два полюса са сърцето и умът Силата и Животът, мъжът и Жената Така мъжът и Жената търсят силата и живота. Силата и Животът търсят сърцето и ума, сърцето и умът търсят душата и духа, а духът търси Бога. Това правило е най-порядъчният терк, и ако търсите терк, с който да си обясните тия неща, няма по-добър. Христос иде, и ако излезете да го посрещнете, непременно ще преминете през тия четири царства, най-напред ще го посрещнете през царството на водните духове, защото те са, които ще му дадат каляска. И всяко царство ще му даде по нещо от своите елементи. Докато каруцата стане огнена и тъй през първото царство царството на гномите вие сами ще минете, а ще го посрещнете в облаците в царствата на ондините и силфите. Започнете проче да размишлявате така, дали е устроено за вас небето и земята. И искайте, защото Господ да направи твърд във вас. И всичкият този процес, описан в първата глава на Битие, искайте да стане във вас. Гледайте сега, колкото може да се освободите от вашия тежък багаж, защото като дойде Христос, да можете да си вземете необходимия багаж и веднага да бъдете готови. А за времето сега не можете да знаете. Като идем там, ще ви доизкажа това, което не съм ви казвал. А сега? Гледайте да си довършите работата на земята, та да, да ви каже Христос. Добре. Рабе добри и верни, на малкото си бил верен. Над много ще те поставя, влез в радостта на Господаря си. Испяхме всички възкресение Твое, Христе Спасе, подир което Учителя продължи. Защо днес ви се даде истината за душата и духа, силата и живота, сърцето и ума, мъжа и жената? Чрез сърцето си ние изучаваме чувствата, и то трябва да влезе в съприкосновения със света. А пък умът ни е даден да изучаваме света и мислите, значи умът трябва да привеждаме в пространството, а сърцето да приведем до всичките хора, защото за да познаем силата на един човек, трябва да влезем в съприкосновение с други хора. Така и сърцето трябва да го изпратим в другите хора. Тата дойде в съприкосновение с сърцата на другите, тъй както, ако искате да узнаете за сърцето на някого, вие трябва да влезете в сърцето си в съприкосновение с неговото. Вие често казвате, че познавате някой човек. Лъжете се. Може да познавате лицата на хората. Но сърцето на човека, неговия ум и душа, за тях вие имате слабо понятие. Даже някои с претенцията, че Христос познават. Но той далеч не е това, което си го представят. Защото колкото да е вярно това, що казват именно, че Христос ще дойде в сила. Пак и тук Той ще бъде нещо повече. Излиза следователно, че най-голямата глупост на хората е, че мислят, че много знаят. Казва ми някой, никой, никой не ме обича. Е добре, питам аз, как ще те обича, когато ти не влизаш в съприкосновение с сърцата на другите? А между това Господ ни търпи и търпи, като постоянно ни казва, учете се! Учете се и учете се, защото това време е кратко и няма да го повърна, и затова учете се. Всякой ден и месец носят по едно благо, което трябва да запазите. Да, ние трябва да дойдем до положението да знаем, че знаем. Вие се страхувате, че е имало военно положение, или че някой свещеник казал това или онова. Но и ние казваме. Нека дойдат да опитат нашата сила. Нека опитат, дали ние сме горещо или студено желязо. Не бива да се страхуваме от тогос или оногос, че щял да ни направи това или онова. Такъв страх не подобава. Гдето е Господ, няма разединение, а гдето липсва Христос, има разни прения и несъгласия, и всевъзможни вярвания и невярвания. Секта правят само хора, които са лишени от Божествения дух, докато напротив, хората на Божествения дух въдворяват прославянето, името на Бога на земята. Идването на царството му на земята и изпълнението на неговата воля. Често пъти ме питате, какво да казвате на уния, които ви питат какви сте. Какви ли сте? Отговаряйте на този въпрос от сега нататък така. Ние сме от унези, които нито лъжем, нито се лъжем. И ако мъжът и жената не се лъжат, би настъпило велико благоденствие, но сега светът страда и страда, защото се лъже. Ние ще се молим за всички, но всички пък, които противодействат за идването на Царството Божие, те са наши неприятели. Два пътя има, или с Христа, или без Христа. Земята същата ли е днес? Не. Всички неща се изменят, но и сега трябва да има свети, както е имало едно време. И ние следва да имаме положителна опитност. Как така? Питат се някои. Има ли духове? Духовете не се връщат, добавят други. Хубаво. За вас не се връщат, но за мен се връщат. Връщат се и присъстват с нас. И сега има много наши приятели, които са тук. И много думи, които ви говоря сега, са думи Христови. Тази истина все ще я проверите един ден. Аз наистина не ходя в църква, но винаги съм в нея. В църква направена от камък, дърва и е кал. Да, не ходя. Но постоянно съм в църквата, същинската църква, в която аз стоя постоянно и в която искам в синца вие да пребъдете. Казвам ви, ходете си в църква, обичайте свещениците, но живейте за Христа. В този закон седи спасението на българския народ и на всички нас. Щом нашата вяра почне да се съкръщава, Христос казва. Малко дайте. Дядо Път Тихчев Слава на Господа, това е така. Опитал съм го. Искам да имате правилно схващане за нещата, и не бива да се вплитате в старите неща. И тогава ние ще бъдем далеч по-православни от другите. В 12 часа събранието се прекъсна, а в 4 часа подиробет жените подкачиха своето обдение, което свършиха в 6 часа. В 6 часа и 30 минути вечерта всички, мъже и жени, се събрахме в заседателния салон. Изпяхме песента на душата, грешна душо, молихме се, с добрата молитва и четохме прави хвалата. Хваление. След това, учителя съобщи, че редът е утре от 4 часа за ранта, мъжете да подкачат гдението на групи от 9 души. Първата група се състои от лицата П Киров, Т Стоименов, И Стойчев, Д Голов, П Гумнеров, К Иларионов, а. Бойнов, Д. Цанов и П. Епитропов. Тази е първата група, която утре, 13 го, в 4 часа сутринта, ще се яви за бдение. Подир това съобщение, учителя поде. Задайте два въпроса, които в синца мислите, че са най-важни, и за които сте убедени, че ще ви интересуват. Всички мълчат продължително, никой не задава въпрос. През време на това продължително мълчание госпожа Елена, доктор Иванова, в излъчване продума с висок глас. Готови ли сте да умрете за Христа всичките? На този именно въпрос учителя отговори. Да умрем... Значи, да ешладисаме себе си на присадката, която Христос установи. Как става присаждането? Онези, които я правят, вземат предпазни мерки, избират времето, когато калемът има мазга, калемът или пъпката да са пресни, и после да не остава празно пространство между присадката и дървото. Същия закон трябва да спазим и при присаждането на новия дух, когато ние се присаждаме в Христа и Христос в нас. Когато Христос се присажда в нас, известни закони трябва да се спазват, защото когато става присаждането, ако у нас има лоши мисли, Присадката не може да хване. Затова именно виждаме, че някои хора тръгнат в пътя Господен и после пък започнат да отстъпват. Основата Дъното на нашата душа трябва да бъде тихо и спокойно. В дълбините на душата трябва да царува мир и спокойствие. Докато присадката заякне, ние непременно трябва да бъдем спокойни. Така за един човек, след като е следвал Христа много години, за десетина години даже, може да бъде радостен и весел, но след това време дохождат бурите и мъчнотиите в живота, от които мъчнотии, ако не се плашим, ще изтеглим за нас повече сокове. След като порастем добре, ще дойде и принципът на присаждането. Ще настъпят и няколко степени. Първата е обръщане към центъра, който е причинил нашето действие да се обърнем към Бога. Когато една войска воюва, тя никога не дава на своя неприятел да дойде зад гърба й. и следователно, вие винаги трябва да държите вашия неприятел отпред, или отляво, или отдясно, и никога не бива да го държите отзад, никога не бива да се молите на Бога с гърба си към Него. И когато се изправите да се молите, вие трябва да знаете дали сте с лице към Господа, защото ако вие сте с гръб, непременно ще бъдете изтикани. Тия духове които са пред Господа, ще ви изтласкат и ще ви дадат урок за няколко години. И така, да сме готови да умрем за Господа, значи да жертваме нашите сокове, за да бъдем присъдени в Христа, да сме готови да се жертваме и да ни присаждат. Ако не сте готови да ви присаждат, тогава няма какво да очаквате. Дали сте пред лицето на Господа или не, вие ще познаете от той, че ще усещате светлина и ще сте спокойни. Когато дойде лоша мисъл да знаете, че е дошла една страдаща душа във вас, и ако искате, можете да и помогнете, имате някоя лоша мисъл към някого, в такъв случай намерете добър човек и ще ви олекне. И ние всякога трябва да сме свързани с добрите хора и всякога трябва да имаме за своите приятели най-добрите понятия, кои са прочие нашите приятели. Нашите приятели са светиите. Те са и нашите учители и братя. И като така, Исус Христос е най-старият наш брат, като приятел и брат, показва, че има нещо общо между Неговата душа и нашата. Той е както брат към брата. И така Исус Христос е всякога близо и ако ние го любим, то Той е всякога готов да се яви. Защото когато обичаме нещата, те са близо, а когато ги мразим, те са далеч. Трябва да сме благодарни за всичките дарби, които Господ ни дава. В 7 часа събранието се свърши. Към 8 часа вечерта в Синца се разотидохме при разяснено небе навсякъде. И беше тихо, без всякакъв вятър. 13 август, сряда. Великолепна сутрин. В 4 часа навсякъде ясно и тихо. изгревът на слънцето и да изясно небе. В 7 часа навсякъде ясно, без вятър и слънцето грее свободно. В 10 часа имаме прекрасен, напълно летен ден. 4 часа рано сутринта първата група подкачи бдението, което продължи до 9 часа, а в 10 часа се събрахме всички в преподавателния салон и учителя прочете Псалом 133, като каза: Забележете този Псалом. На 13 число, всякой месец, четете си го. Те да може да смягчавате това число. Ще го четете сутрин след молитва. Обязателно четете този псалом и в онзи ден, чиято дата е равна на 13 минус числото от групата от 9 души, към която спадаш припдението на 13 август 1914 година. Винаги и где да е? Посрещнеш ли числото 13 в живота? Четете този псалом. Това число 13 е предизвикано от несъгласие на братя, а когато те са в единодушие, то няма никаква опасност. Понататък учителя, като прочете Евангелието от Лука 5.12, каза следната реч. Какво отношение има този стих към нашия живот? Какво отношение има един човек, който е страдал от проказа и иска от Исуса Христа да го излекува? По видимо му, в този стих няма никаква пряка връзка между събитията, за които е писан, и нас. Но в този стих е дадено едно правило, като как се лекува човек. Защо този човек не стоеше прав? Защо не коленичи, а падна на лицето си? И така ние имаме едно правило. Когато човек има неизлечима болест в сърцето си, то е проказа, заради която ни изпъдиха от небето. И сега сме тук, за да се излекуваме. Ако искаме да се излекуваме, трябва да паднем като този човек пред Христос но ще кажете, че не сте прокажени. Добре. Но вижте своя живот и ще видите, че сърцето ви и умът ви са прокажени. Но в духовния живот никой не може да се излекува, докато не се смири. Там е силата. Както тук, на физическото поле, Ръката на човека може да излекува друг. Така е в духовния свят. Като се допреш до Господните крака, веднага ще се излекуваш. Може да си до Господа, но ако не паднеш с лицето си пред Него и не поискаш да се излекуваш, няма да те изцели. Играем си с куклички, пеперутки, бръмбърчета и те т.н., но трябва да знаете, че даже една муха, като кацне на носа, ухото или устата, говори ти. Научи ли се да гледаш, да слушаш и прочее? Питат, научи ли се? И всякой ден ви учат по един урок. Като не знаете езика на мухата... Колко мухи са кацнали по главата ви, по лицето ви, а не сте разбрали езика на мухите. Например, кацне някой комар върху теб, смуче кръвта ти и ти не можеш да разбереш. А пък с това духът иска да ти каже, че и ти хапеш хората със своето жило. Това иска да ни се каже да не закачаме хорските ръце, за да се не сложат и хорските ръце върху нас. Всяко един християнин трябва да падне върху христовите ръце, защото само тогава може да бъде полезен за хората и да дава необходимите средства. Та примерът, който вадим от този човек, е този, за който сега приказваме. Този стих иска да ни каже: На тези, които се смиряват, Господ дава благодат, а горделивите ще унищожи. Прочее, начин за лекуване ви дадох да паднете пред Исуса Христа, като имате предварително много голямо смирение, та да ви въздигне и помогне. От света, в който сме поставени, на всяка една стъпка можем да черпим сила и пулка и имаме правото да творим. Всяко, който е тръгнал из пътя, трябва да има желание. А твърдението в източната философия, че ние трябва да убием всяко наше желание, е наполовина вярно, защото с това едва ли ни се казва друго, освен това, че следва да се положи Старание от наша страна да изкореняваме всичките наши лоши желания, всички бурени, които да заместим с добри стремежи, с които да вървим из пътя, и който ни е определено. Така пъргавият човек, например, не бива да иска да става флегматичен и да изменя корена на своето естество, защото всичката опасност е там. После за учението. Няма нужда и излишно е да бъдат всички учени, а порядъчното е да има известно съчетание в обществото в това отношение. Например, ако майката заработи върху себе си, ще предаде своя живот и на децата си, както не е възможно един трън да го обърнем в лоза и прочее. Така е невъзможно да обърнем едно наше лоше желание в добро. Ето защо далеч по-добре ще сторим, ако се обърнем да образуваме първоначалната чистота в нас. А това ще направим в само при нозете Христови, където има жизнен елемент, в който има всичките качества, за да изхвърли вредните елементи на нашето естество и да ги замени с полезни новата химия всичките елементи имат двояки действия. Има атоми положителни, има атоми отрицателни. С едно добро разположение можеш да привлечеш, а с лошо да оттласнеш. Във връзка с този метод за лекуване на проказата, аз ще туря и свържа и вчерашния предмет. Да туряме ли едного човека отдясно, или отляво, отпред, или отзад. Казва се, че когато Господ иска да забрави греховете на човеците, тури ги зад гърба си. Много често ние неволно се намираме в големи противоречия, които не могат да не смутят сърцето ни и ума ни, за това и вие сега не сте всички еднакво спокойни. И в последствие на това вас ви сполитат неща, които не сте желали, и то защото не сте били в един божествен път. А когато сте в божествения път, вие чувствате спокойствие на сърцето си и ума си, започвате да гледате към хората снисходително, нямате никаква мъст и нещо, като че ли ви радва, защото сте в пътя на виделината. Отклоните ли се? Дохождат различни смущения, които са най-добрият признак, че не сте в божествения път, защото настъпва атмосфера, която ви души и задушава, също като че ли сте в една пещера с въглеродни вещества. Но щом му сетите, че ви душат тия вещества, вие започвате да се връщате? Също както когато сте в една къща, в която не можете да се молите. В този последния случай, аз ви съветвам. Продайте тази къща и бягайте. Още, например, лекар сте. Но не можете да се молите. Казвам ви. Напоснете тази професия, защото тя е една душна пещера за вас. Бягайте от нея, колкото и облаги да дава тя за вас. Може такава професия да дава приятни неща, обаче тия неща ние трябва да ги изменим и разбираме. Това е една малка диагноза, за да познавате в какъв път ходите. Сега питането е... Ако Исус Христос ви е изцелил, трябва ли да паднете пред Него? Не. А умийте нозете Му и мийте другите с стая вода, да по този начин вие ще работите и за другите. Тази вода нека да бъде едно аязмо за вас, да само по една капка, като давате на хората, ще ги церите. Та когато дойде Христос, не отлагай. А тутък се уми нозете му. Защото хиляди души има, които искат да умият нозете, а не могат. Христос не винаги дохожда. Съдраганов Как можем да познаем дали Христос е дошъл? И стойчев. И друго. В какво се състои умиването на нозете? Добре. Забележете си тия въпроси. Те са много важни и аз ще ги имам предвид. Тук пък Киров разказа: Случи ми се един ден, та видях един сиромах човек, среден ръст, окъсан бос. Вниманието ми силно заседна в този бедняк, и душата ми го привлече и обикна. Пожелах да му купя цървулки, но докато се наканя да се приближа до него, погледнах да го съзра пак, но ето, той се изгуби пред очите ми в калабалъка, из който се движеше в една много модна улица. Тъжно ми стана на сърцето, че го пропуснах. Няколко дни след това срещнах същия човек по Бургаския булевард. Почти в същото положение, само стая разлика, че не беше съвсем бос, а влачеше парцали на краката си. Сега вече аз го спрях и му казах, ела с мен. Той тръгна по диреми. дойде с мен чак до вкъщи, гдето като стигнахме, аз го спрях да не влиза вътре, понеже по оно и време баба ми беше още жива и тя хич не чинеше хас от такива хора. При все това аз получих да го поразпитам. Каза ми, че бил негде от Севлиевско, че бил градинар, и градината му градушка е убила. Гледах го, и лицето му беше просто пленително по очи и по поглед. Обясни, че духът му го води да ходи така, че той ще живее вечно, и сега ходи из България да гледа добрите и лошите. Но постоянно го затваряли. А някъде даже го изтезавали. Ходил из всичките манастири, но никъде не намерил добро. Сега вече гонил злото, за което му било дадено рожо. Така нарече той една иконка с две лица, за която каза, че му дошла отгоре. Току-що се разговорихме до тук. Домашните ми дойдоха, и той си отиде. Аз, кой знае как, престоях малко за нещо от дома, смисъл пак да го настигна, но като излязох веднага подир него, тук човек, там човек, човекът липсва, изгубил го. И питах, и търсих, но вече ни видях. Той ми каза, като го питах, че името му е Деньо, но кой е този Деньо? Отиде. Аз не можах да сторя за него онова, което бях ума си. Учителя продължи. Да. Напенио баба му е била крива, за да не може да услужи на този човек. И Русев не е ли хубаво в такъв случай да се изнасилва волята на такава баба? Пакиров. Не може да се изнасилва, защото тя има право да изпъди и мен, защото съм отишъл на къщата й. При все, че като нейн зет съм отишъл. Хич гювендендей, казват турците. Учителят след това продължи. Кой е бил този човек? И Русев. Служител Господен. С този пример се пояснява стиха, кои са малките и на кои именно трябва да се дава студена вода. Христос е казал, Който направи това на едно го от малките ми, мене го прави, нали? Всички хора мислят, че Евангелието е книга, която не е приложима, но от него ще намерим истинското знание, което ще даде плод, а Христос казва от плодовете им ще ги познаете. Всякой един наш опит ще ни покаже, дали посоката, в която вървим, е права или не. Обясних ви, какво искат да ви кажат една муха и един комар, когато ви лазят, а пък вие тълкувайте, какво именно иска да ви каже облазването на една въшка и бълха. Казано е, че въшката, като се наяде, излиза на челото. Защо е така? Дали не е вярна поговорката, какъвто ти е умът, такъв ти е думът? За въшката аз бих могъл да ви държа отлична беседа. При все, че вие сте ги много кълцали. Кълцали сте ги, но не сте разглеждали нито кожата на въшката, нито кръчката й. Забележително е, че българите обичат между ноктите на двата палеца да ги убиват, докато турците я пускат. Това е психология, която не може току така да се отминава. И Стойчев Забележително е още, че прави удоволствие на българина да му пукне въшката. Интересно е, че ако бихме изучили кожата на въшката, бихме узнали защо е станала въшка. Характерно е още, че има въшки за главата, те са черни, а има въшки за гърба, те са бели но дали бяла или черна, вие познавате само тази въшка, докато аз познавам въшката на ума, въшката на сърцето и въшката на душата. Изпяхме песента напред, напред за слава, след което събранието се преустанови за подиро обед. Подиробед всички наново се събрахме в преподавателския салон в 5 часа. Имахме тайна молитва, изпяхме свят, свят, свят, Господ Саваот, всяко дихание да хвали Господа и изчетохме добрата молитва. Учителя прочете 12 глава от послание Римлянум. След което изпяхме, благословен Господ наш. На всичките векове. Тогава той каза. Думата как? Как да направим това? Как онова? Как да се подвизаваме и прочее? Самата дума как? Ви показва всичко. Защото в първата буква на думата, в буквата К, имате един стълб върху който имате две тежести. И понеже при тях има опасност да се събори каквото и да е здание, за това трябва да се тури друго налягане чрез съпротивление. Първата буква в КАК показва, че още в началото има неравновесие на сили. Показва, значи, че ние трябва да оправим нашия нос, а отто и следва, че трябва да наблюдаваме. Виждате как са построени растенията, животните, човешките ръце и прочее. Значи, от всичко това черпим знания, които можем да придобиваме посредством наблюдения. Ерголям е направен от три други букви, между които има една еврейска буква, подобна на българската гега, а над нея еврейският йод, който прилича на запетая. Това показва, че творческите сили у вас трябва да ги турите в равновесие. И като питате как да постигнем Христа, показва, че има нарушение във вашата душа. Следователно, ако вие сте в морето, този стълб трябва да го турите в хоризонтално положение и въобще изгубеното равновесие да го впрегнете в работа. Като обърнете вашия стълб в хоризонтално положение, турете едно платно, ще имате една лодка, която ще тръгне. А на вас не остава друго, освен да имате компас... Та да отидете на благоприятно пристанище. Сега как да намерим Христа? Какво нещо е Христос? Христос, в един обширен смисъл, е онзи принцип в света, който отхранва нещата, който развива техния живот, развива тяхната интелигентност. Пази равновесието. И когато ние направим престъпление, нарушаваме Божественото равновесие. Защото се обръщаме в обратната посока, от която идем. Как да намерим Христа? Ами че това тихо шепнене, което често пъти имате, какво е? Това е Христос. Той често ви шепне, но вие го не слушате. Кога Христос ви говори, вие ще усещате това нещо, къде... Лъжичката, близо до сърцето и дохождащо извътре на вашата душа. Но има и друга проява. Ако чувствате, че налягането иде от към слепоочията, това иде от ниска сфера, което иска да яде и пие, не е духовно. Божественият глас може да го приемете от три посоки. Горната част на главата, центъра на носа и от към лъжичката. Като влезете в духовния свят, ще видите, че когато се появят два гласа, ще забележите едно движение, светло и черно. И ако надделее светлият дух, веднага черното петно ще изчезне. Лошите мисли винаги идат от лява страна на човека, а добрите мисли идат от дясната страна, защото тя не е заинтересувана. За да познаете Христа, трябва да се освободите от всичко, което хората са казали за Него. Виждате, че учениците Христови бяха до край все с Него, но и те се осъмниха в Него. Значи... За да познаем Христа, то е един вътрешен, чисто духовен процес, който само ние можем да го усещаме и познаваме. Сега, думата познание. И тя носи своето разяснение. Буквата П е чашка, обърната надолу. Тя е цвете, което иска да възприеме зародиш от слънцето. Проче е, за да можеш да познаеш Христа, трябва да се обърнеш надолу, за да се оплодотвориш. Защото ако гледаш само нагоре, то ти само ще очакваш, без да приемаш. Буквата О показва условията, при които може да се оплодотворява. Буквата З показва надежда показва и онова велико желание, което нам трябва, за да го използваме. Например, вие развъждате 2000 кокошки, но не сте направили сметка за храната, която ще им трябва. Важното е, значи, колко от нашите желания ние ще можем да използваме, а не само да ги имаме. Буквата Н показва двете противоположни сили, които са в борба, а пък тая борба показва, че от противоречията на света трябва да направим една стълба, по която да се изкачим, та да можем да гледаме един по-ясен хоризонт. Буквата А показва какво именно можем да наблюдаваме, а буквата И показва начина по който ние ще можем да се движим и чрез това движение да можем да намерим Бога. И ако намерите, казвам това колело, само тогава ще намерите Бога. Без него това е невъзможно. Ако ли разрежете това колело, ще се обърне на една змия за вас, защото знанието трябва да се огъне, за да можем да го оползотворим. Сега пак ще ме попитате, как? На първо място започнете да мислите, че имате известно, даже нека е може би смътно познание за Христа, защото в дългата ваша еволюция, вие все ще сте срещнали някъде Христа и затова това разгърнете вашата архива и го потърсете. Но вие искате аз да вляза в архивата ваша. А знаете ли, колко е голяма вашата архива? 80 души сте тук, и откъде не намеря аз толкова време да претършувам архивите на всеки го от вас? Не се обесърчавайте. А здравата постоянствайте и за година-две бъдете уверени, че вие ще намерите Христа. Ако искате да видите Христа в това положение, каквито сте сега? Ще приличате на този момък, който, като се видял в младини, искал да бъде същият и след 90 години. А Христос е всякога млад, Той всякога е на 33 години. Ние остаряваме само поради това, че не разбираме дълбоките причини, чрез които се гради материята. Следователно, когато първоначално се съгради нашата материя... Тя дойде правилно, но ние поискахме да направим преобразование и в това преобразование я окарикатуряваме. И така, нашите мисли и желания са в състояние да изменят външната форма. Христос ви е свързал тук, учи ви, говори ви и вие пак питате как да го познаете. Но може някой да каже, че този, който казва, че е Христос, може да е антихрист. Обаче антихристът, като дойде, ще ви нахрани и заколи, докато Христос ще ви нахрани, ще ви облегчи и ако ви липсва някой добродетел, ще ви я даде. Вън от тия качества аз не виждам, как можете да видите и познаете Христа. Преди години бях в едно варненско село. Беше един ден много ясен, над вечер се заоблачи и валял силен дъжд, след което се образуваха две дъги хоризонтално така, щото образуваха много ясно буквата Х. Повиках момченцето на този господин, о когото живеех, попитах го да каже какво е това. А то ме погледна и отговори, че вижда буквата Х. Току-що, каза това момченцето, ето, дойде при мен и бащата, обърна се нагоре и каза. Христос казва, гледайте на мен, иначе сте изгубени. И си отиде. Да. Христос беше в този човек, в тези две даги. И аз разбрах добре, че тогава искаше да каже, че ако този народ не гледа нагоре, той е изгубен. Този човек не беше нито учен, нито евангелист, нито даже в църква отиваше, а беше човек ловджия, отиваше да бие лисици и водеше често непорядъчен живот. Но при всичко това, той изказа една Христова мисъл. Ще кажете, че не бива да вярвате на всеки медиум, защото може да се появи лош дух, обаче дяволът може да дойде всякога. И когато хич му се не надяваш. Например, един проповедник в Америка, като проповядва много хубаво, един от неговите слушатели дошъл и му казал ‒ Ти днес проповядва много хубаво, много трогателно, отлично, аз съм просто възхитен ‒ проповедникът отвърнал на своя слушател така ‒ Да, да, това и Сатана ми каза по-рано, докато бях още на Амвона. И действително не бива всякога да се възхищаваме, а трябва да оставяме това, за когато видим плод. Може да виждате много цвят по едно дърво, но вижте по-напред какво ще завърже. Не дайте бърза, защото може да духне някой вятър и да разсее цвета. синца вие сте цъфнали, в синца цъфтите и казвате, че много плод ще имате, но като се върнете по домовете си и се срещнете с домашни приятели, със света и като видите въздействие, тогава договедите се, че за връзката зародишат под цвета, а то сте вие е малък. Обаче във всички тези ваши домашни приятели, живее Христос и Той е, който регулира всичко. Да, да, бих ви казал много по-ясно някои работи, но не искам да ги явявам много ясно, за да не ви туря в съблазън. Съблъзанта винаги проистича от користолюбивата цел. Сега Кой от вас иска да познае Христа? Всички отговарят. Всички. Всички искаме да го познаем. Да. Но за сега само един ще изберем да познае Христа. Ще изпратим един делегат да отиде, да познае и да ни каже Той. Ако искате да отивате при Христа, трябва да отивате един по един. За тази цел, вие можете да изберете някого. Или чрез жреби, или аз ще избера едного. Всички Вие изберете едно да отиде. Добре, аз ще представя тази мисъл пред Христа. Ако каже, аз ще избера човека, ще избера някого. Вярвам, че вие сега очаквате с голямо ожидание. През тази година най-малко с едно ще направим опит. И тогава в Синца ще се ползвате. Например, аз мога да ви посоча известен ден за известна мисълта, чрез това да се постигне изменение на ума и сърцето ви. Защото вие още сте с груби желания и мисли, и това аз го чувствам като едно налягане върху гърдите ми. И много често пъти усещам мислите на свещениците, които те изпращат на мен, този Христос, за който ви казвам, обявява Отец пребъдва в мен, и ако не вярвате в мен, вярвайте в Отца. И сега пак. Как можете да познаете Христа? Когато Христос обсеби и се всели в Него за ден, два, десет дни, Месец и за години, а между това помнете, че вселяването е един процес, казвам. Чертите на Христа започват да се отразяват върху лицето на този човек, който същевременно става нежен към вас, обича ви и гледа да ви помогне. Той няма може би да говори с вас, но в душата си той се моли за вас и иска. Желая всячески да ви се помогне. И тъй значи, че щом очистим нашите мисли и желания, Христос ще започне да се вселява в нас. А най-първо, на първо място, изхвърлете вашето съмнение, то е на първи план. Когато Христос се докосне до вас, вие вече ще започнете да имате друго понятие за света и ще ви се открият известни методи, по които да живеете в света. Например, всякой ден се съсредоточавайте по известен въпрос, четете Евангелието и мислете за Христа, когато уверявам ви, ще можете да си го представите, стига в това отношение да постоянствате. После Гледайте го на кръста и се възхищавайте от търпението, което е имал, за да изнесе света. Като се вълдушевите от всичко това, Христос ще започне да се вселява във вас. Но вие си думате, леле, как е страдал и как е закован за нас, докато трябва да гледате и размишлявате за Неговото геройство, в случая, и само тогава е времето, когато ще сполучвате. Дяволът е преобърнал любовта в удоволствие, и чрез удоволствие изядохме и изпихме това, което ни е дадено, след което чак ние започваме да се внушаваме да се покаям. Да ви кажа ли? Аз много пъти съм казвал на дявола да ме глътне, но той не иска. И при вас дохожда да ви глътне, и вие, без да му мислите много, казвате му, хайде глътни. Но като ви нагълта, почувствате се на мястото на Иона, и като него започвате да се молите и Господ ви избавя. Много хора са се оплаквали на мен, че дяволът иска да ги глътне. Но те послушват съвета ми да се решат, да проповядват и така се избавят. Да. Този е пътят за познаване на Христа. Христос е във вас, между вас и в много от вашите приятели живее и вие Всякои ден можете да го видите. Но вие искате да се яви Христос, да ви каже една беседа и да си отиде. Това не, че не е възможно, възможно е, но знаете ли кога? Когато сте всички на един ум и в един дух, а този дух да бъде непременно Неговият дух да бъде Христовият Дух. Той ще се яви между нас, но ние следва да работим първо, да да образуваме такава среда, в която да може да дойде, да да го видим в Синца. За това трябва да се стараем, да добием единство, за която и цел тази година ви се дават три посоки за мисъл и действие. Първо, Прославене името Божие на земята. Второ. За идването на Царството Христово на земята. И трето. За изпълнение на волята Му. В това направление, като работите чрез молитва, Господ ще даде своето. Трябва да се молите и да се молите. Молете повече за любовта Божия. Не се страхувайте, внушавайте си, че можете да понесете всичко за Христа и Господ ще ви благослови. Утре ще имаме те наречената Господня вечеря и за това ще направим едно малко подготвяне. Ще направим нашето бдение от 12 часа нощем по 9 минути всякой и ще свършим до 12 часа денем, утре 14-го. Най-напред ще започне най-рано повиканият между вас, първата група. Направете часовниците си интифа, защото ние правим едно сражение и трябва да сме точни. 12те души от най-старите, по призоваване във веригата, се определят да наблюдават бдението. Духът работи тази година много добре. Ние ще имаме търпение и в това дело, което е дело Господне. Всички ще заквасим. Ще заквасим и учители, и ученици, и свещеници. Защото, пак ще кажа, това е едно божествено дело, и от него всички ще се ползват. Българският народ никога не е имал такова благословение, както сега. Христос ще изведе този кораб на България. Христос е на този кораб и няма за какво да се плашите. Смело можем да очакваме да настане времето когато ще бъде едно стадо и един пастир. Събранието се свърши в 7 часа вечерта. Времето е тихо и ясно. Няма никакъв вятър. 14 август, четвъртък Времето е отлично. Сутринта слънцето се показа на ясно небе и продължава пътя си в ясно, тихо, никакъв облак, никакъв вятър, а инак топло. Така продължава до вечерта, даже и след захода на слънцето. В синца се радваме на хубавото време. Дението се подкачи от 12 часа в полунощ. И ще свърши в 12 часа днес. Мъжете до 8 часа за ранта. А след 8 часа жените. Като всеки отиваше в горницата по 9 минути. В 7.30 вечерта влязохме в синца в салона, където върху масата бяха сложени ястия с фрукти. Грозде, ябълки, круши, дини, хляб вино и прочее. П. Киров прочете хвалата. Димитър Голов една молитва, а и по указание на учителя, П. Киров и Стойчев, Т. Стоименов, П. Гумнеров и К. Иларионов и Д. Цанев прочетоха съответстващите места от Евангелията. Най-подир учителя След като прочете Псалом 75 и от Евангелието на Йоанна, глава трета, каза Мнозина са се причестявали, но не всички разбират дълбокото значение на Господнята вечеря. А пък нещата имат смисъл само за тези, които имат вяра без съмнение, детинска вяра, и за да се разбере учението Христово, трябва сърце на едно дете в неговата чистота. И трябва ум, непокварен от съвременната философия, да има ум, казвам, незасегнат от съвременните фарисеи и садокеи. Значи човек може да е покварен и като религиозен човек, па и като безбожник. Всичките неща на земята ние можем да ги разбираме само символично, па и сам Христос. Никога не е говорил направо, а казва, например, че хлябът бил неговото тяло, а виното неговата кръв и прочее. И действително, хлябът, който имаме, това е емблемата на Словото Божие. То, както хлябът, дава на гладния сила живот. Избавя го от страданията. Чрез тези емблеми, които имаме в физическия свят... Ние можем да си съставим понятие за нещата в духовния свят. Ние имаме много неща сложени на трапезата, например риба. Христос след своето възкресение хвана риба, опеча я и нахрани с нея свои ученици. Рибата е емблема на Христа. На гръцки язик... Буквите на думата Ихтис, Риба, са първоначалните букви на израза Исус Христос, Син Божий, Победител, Спасител. Водата. Това е светът. В астралния свят, в духовния свят, водата е емблема на живота. И понеже рибите живеят в тази вода. То, за да си представим минаването от този живот, в живота на ангелите, се служим с следния символ. Изваждаме рибата от водата. По същия закон, нашата душа трябва да излезе от водата на този свят и да се качи в един свят, приспособен за нейното развитие, т.е. трябва да се преобърнем от риби на птици. Защо е сложено от тук гроздето? От него се образува вино, а виното дава сила, и в него има енергия грамадна. Но и виждаме сега, че човек, като пие вино, опива се и пада в грях. Докато ако беше чисто виното, то неговите сокове ще да дадат човеку грамадна сила. В първоначалния език, виното означава енергия, огън, както и думата Серафим значи огън. И тъй, да пием вино, значи да бъдем така огнени, както Серафимите. Да, любовта следва да бъде така огнена. Това, което става тази вечер тук, не е пречистване както може някой да мислят, е възпоминание. Защото ние трябва да си спомним това, което Христос е казал и вършил. Да си спомним онези възвишени мисли за онази велика любов, чрез която Той ни е избавил. Той е то, което ни се казва чрез всичко Той, което имаме тук тази вечер. Та значи ако искаме ние да бъдем ученици Христови, то е нещо вътрешно. Хлябът означава учението Христово, а виното Неговата любов, чрез която ние се повдигаме и ставаме едно с Него. Житното зърно Това е именно Христос. И днес, когато това житно зърно е толкова в употребление, значи целият свят се храни от Христос. Житните зърна са Неговото тяло. Веществото на житното зърно, това са соковете, манната, с която ангелите са се хранили. Житното зърно е емблемата на Христа. И във всички плодове, които ние имаме, Христос се олицетворява в своята чистота, защото само растенията са единствените, които не са изгубили своята чистота. В техните облекла има още тази райска хубост. И ако ние ядем от тях, то животът ни ще бъде по-чист, по-светъл. На всичко, което вършим, трябва да разбираме дълбокия смисъл. Така Христос в духовен смисъл на думата е между нас. И когато си отидете по своите места, ще почувствате, че е с вас. Той е, който ще ви опътва, във време на затруднение ще ви помага. Само с тази детинска вяра трябва да живеем. Вяра, върху която се гради всичко. Върху тази вяра се крепи целият свят. Когато един ден ние разберем вярата, то тя ще се превърне в истина, а истината ще се превърне в знание. Та за това трябва да се държим за вярата, както човекът в бурното море се държи за въжето. Вярата е едно въже, тя е една божествена ръка. Сега особено, през тези времена, сред тези бурни вълни. Дръжте се за вярата. Ние трябва да бъдем избавени. С критическото си ножче ние често пъти човъркаме това въже, уж под предлог да изследваме, защото се смущаваме дали нашата вяра е права или не. Вярвайте обаче, че Христос е който може да ни даде сила. Вярвайте, че Той слуша нашия глас. Не искам да философствам по въпроса, доколко Той е далеч от нас, но аз знае едно нещо. Щом се помолим, Той слуша и е толкова близо, че чува изведнъж. А напротив, изгубим ли вярата? Той се много отдалечава. Това е една опитност, която всички светии са имали. Вие трябва да имате същата опитност, защото само тогава можете да бъдете ученици Христови. Само с такава вяра ще се спасите. След тази беседа, учителя раздаде чашата всеки му, да вкусихме от виното, преломи да раздаде всеки му и от хляба и възгласи. Да ви благославя Господ Бог мой! Да просвети ума ви, сърцето ви и душата ви, заради вашето послушание да ви благослови Господ. Подир всичко изложено, излязохме един по един из салона, като взехме всяко и по нещо от сложените на масата съестни продукти, хляб, вино, рибния стия и разни овощия. Които отнесохме и сложихме на трапезата в Бостанджиевата колиба. Вечеряхме весели и единодушни, а към 10 часа през нощта се разотидохме по квартирите си при много хубаво време, съвършенно ясно. Никъде нямаше облак, и тихо, без вятър, но тъмно, без луна. 15 август, петък, Света Богородица Времето отлично! Сутринта слънцето се появи изясно и пое пътя си. Целият ден грея добре. Бе топло и тихо, без вятър. Към 4 часа по ировет започна да се заоблачава, но пак е тихо и топло. По поръка с нощи от учителя днес всички от нас, мъже и жени, по случай празника Света Богородица, ходихме в православната църква. В 11 часа се събрахме в салона, гдето като гости присъстваха и неколцина търновски приятели. Но понеже бе станало недоразумение с нощи, за часа на днешното събрание, вследствие на което мнозина отсъстваха, то се обяви, че събранието ще се състои от 3 часа по дир В 4 часа и 25 минути по дир събранието на Ново се състоя. Всички се събрахме в салона, четохме добрата молитва и изпяхме Благословен Господ Бог наш на всичките векове. Учителя прочете 12 глава от Евангелието от Йоанна и каза: Ще ви говоря върху 20 стих. И между тези, които възлязоваха да се поклонят в празника, имаше и някои елини. Може да се каже, че този е най-маловажният стих в тази глава. Но думата елини представлява известна идея, която ние можем да оподобим. Преди да ви говоря върху стиха, ще направя едно малко въведение. За да можем да имаме правилно понятие за нещата, които не заобикалят, или за света, в който живеем, или за хората, с които сме заобиколени, непременно трябва да имаме една опорна точка. Защото всяко и за ученик търси опорна точка. И когато се заражда едно дете, то търси опорна точка в отровата на майка си. В човешкия живот, ние казваме, че това е глава или център. Този център едновременно може да върши много работи. Така, ако употребите центъра на едно колело, можете да направите каруца, с която да си служите. Но в този център може да проявите една змия или вълк. Следователно, Проявлението на нещата зависи от местонахождението на центъра. Значи, за да бъдем съвършени, центърът трябва да бъде в средата и всяка една част от живота ни трябва равномерно да се отдалечава от центъра. Щом се измени този ред на нещата, настава друг порядък. Елинизмът представя известно време на тогавашната култура, защото елините имаха известни познания за знанията на Египет, Вавилон, Ниневия, Сирия и прочее. Следователно, съвременната наша култура е израз на тогавашната култура. И като се говори за елини сега, то показва, че Христос ще се прослави в съвременна Европа, от която са дошли при Христа всичките и философи и учители, които със своя интелект господстват навсякъде. Христос, като говори в тази глава, дава дълбоки познания за начина, по който ще дойде. Тази война, която става сега, е причина, защото много житни зърна да се хвърлят в земята, за да се явят в нова форма, която син, човечески, ще се прослави. Но за да започнат тия зърна да израстват, по-напред трябва да се посеят. И това, което сега виждате, че става в Европа, то е просто разрушение на старото за да започне новото тяло. Защото, за да можем да функционираме с новото тяло, на нас надлежи да се освободим от отробата, да да можем да влезем в новия свят. Също както детето поема път в новия свят, след като се освободи от отробата. Сегашните тела са гробища и затова те трябва да се разрушат, за да изпъкнат новите тела. Ето казвам. И сега казват на Христа, че елини и учени хора от Европа са дошли, защото им трябвало учител, който да разбира техния ум, с който те градят своя живот. Учениците мислеха тогава, че Христос ще стане цар на земята, но той му обясни, че хората са неверници, са докей, също както днешните свещеници с широките ръкави, които приличат на халдейските маги, които не знаят защо носят разцепени ръкави, макар в това да има дълбок смисъл. Разцепването значи, че има растеж. Защото пъпешът, само като озрее, се пуква, но когато видя една краставица или зелена диня да се пукне, това е вече смешно. Тъй в съвременното общество много хора са се пукнали преждевременно. ни се, че към Христа са се обърнали елини, които искат да изпълнят волята Божия. Коя е волята Божия? Тя е навсякъде в нас, в нашия ум, в нашите клетки и затова... Ако изпълним тази воля, както трябва и както подобава, ще растем, ако ли не, то ще огрубеем, ще оглупеем. Постоянно слушам, че мнозина искат спасение, но Христос иска да спаси само елини и хора, които търсят Господа, а пък за да можем да следваме Господа, трябва ни ум. Една жена, която иска да тъче, трябва да знае как да направи разбоя си, къде да постави нищелките, кросното и прочее. Следователно, трябва да имаме ум схватлив и остър, Та да можем да го употребим за въздигане на чувствата, както и да можем да приведем всичките елементи под един знаменател, за да ги подчиним. А за да можеш да правиш това, трябва да бъдеш елин. Преди години, когато бях в град Варна, дойде при мен една 60-годишна жена която искаше да я изтълкувам един сън, била в онзи свят, гдето много хора, млади и стари, разгънали книги и чели. Казали бабо, ти знаеш ли да четеш? Не, отговорила тя. Е, тогава вода ще носиш и камъни ще чупиш. Питам тогава какъв ще бъде вашия рай, ако като отидеш в онзи свят, ти дадат една кана или едно буре да носиш вода. Не можеш да дадеш тук друг отговор, освен, че си носил вода, нищо друго, а това вече не е рай. Съвременните хора имат много смътни понятия за рая и за онзи свят. Защо? Защото са помрачили своя ум, отхвърлили са и не слушат Господа, който ги води и не са запалили своята свещ, за да осветят окражающите същества. Това е, което подразбира Христос под Син човечески, който иска да се прослави в нас. Той ще се прослави в нас чрез нашето знание, защото в минало време никога не е имало такава дълбока култура, както сега. Ето на, чрез съвременните параходи и железници с 20 стотинки ти заповядваш на хиляди хора, да предават и пренасят писмото ти от единия край на земята до другия. Той е то. Така става в света, когато елините започват да дохождат при Христа. На мнозина говоря, а не могат да ме разберат. Защо? Защото нямат ум. А пък аз искам от всинца вас да бъдете умни. Отивайте при мъдростта и си купете от нея ум безплатно. Тогава ще разберете вашето предназначение на земята и всичко това, което ви спира, ще го впрегнете в работа. Едно време при първоначалния човек не беше така, както е сега в това отношение. Син човечески, който създаде Адама, ето сега пак иде, за да тури ред и порядък в света. Той иде да спаси хората. А какво нещо е спасение? Спасение е да очистиш нечистото в себе си и просто да реагираш на отровата в теб, да поемеш въжето в морето, гдето плаваш безнадежно за живота си. При все той, главната задача на Христа не беше спасението. Неговата задача е много по-голяма. Защото той иска наново да ни въведе в райската градина, да ни научи, като как, например, да се храним. Защото Адамо се преподадоха имената на всичките растения и животни, преподаде му се и как да се храни и прочее, но като се греши, отдалечи се и вследствие греха, лека по лека създаде се сегашният съвременен строй и порядък. Син човечески сега иде да чисти, щом започне да чисти човешкият живот, с неговите планове, с и не с ще пострада. Ето защо Христос сега именно, подир две години, възкръсва на ново, и то възкръсва в много и много милиони. И когато Христос възкръсне, заедно с светиите, които го чакат, тогава ще дойдат и елините между които Христос ще се прослави, защото те разбират Неговите пътища. Сега питам ви аз, готови ли сте да слушате тези елини? Но къде ще ги намерите? В църквата ли? Не. Те са във вашите сърца, във вашия ум и човек, който не се чисти и не въздига своя ум, не може да почита никаква църква. Тия църкви, които виждате, не са нищо друго, освен сянка на миналото. Тия свещеници, патриарси и владици, трябва да се върнат на своето място, в сърцето и в ума на човека. Тези кадилници и тамяни трябва да заседнат в човешкия ум и сърце. С тези именно тамян и кадилница в ума и сърцето, вие трябва да кадите дявола, и само тогава той ще може да излезе. Вашия ум, сърце и воля трябва да задържите за кадилницата, която е завързана за Божествената воля. Съединете вашата кадилница с небето и я движете напред, за да гори успешно положеният в нея тъмян. Сега ние казваме на Христа, че тия елини са дошли в Европа, и някои хора се плашат от техните книги. Но няма защо да се плашим от тях. Умът е един мъжки принцип, който макар и да коли се, че и бие, но като всякой мъж, момък, що му се мерне една мума, той веднага започва да мисли друго яче. Така, че на тези елини, които мислим, че идват да разрушат света, само като им дадем нашите сърца и ум и като видят сина, го в нас, веднага ще захвърлят техните копия и мечове и ще направят света такъв, какъвто аз искам да бъде. Ако ли сте вие тези елини, възлюбете този свят. Няма нужда да ви обяснявам, как да го възлюбите, защото до сега все това учите и ако до сега не сте го узнали, няма и да го узнаете. Някои ме питат, как трябва да любим. На това не мога да ви науча. Ами, че любов има във вас, стоплете я, тя е вътре в вас, а не е нито в църквата, нито някъде другаде. Тия елини дойдоха при Христа, видяха го и станаха едни от неговите ученици. Аз бих желал всеки от вас да бъде елин, но жалното е, че мнозина от вас сте още евреи. Вие обаче сте избрани в този народ. Христос иде между него, обръща се към вас и ви пита. Вие какво ще правите с тия елини? Ще ги изпъдите ли, или ще ги приемете? Всички отговарят. Ще ги приемем. Но те идат на вашите сърца и умове, и ако ги дадете, те ще ви свържат с Христа, явяването на който ще стане мигновено в един момент, равен на момента, в който става запалването на бенгалския огън. И ако Христос още замедлява да дойде, то причината е право да ви кажа, че вие още не сте готови. С това далеч нямам намерение да ви правя упрек, но просто ви подсещам да се приготвите, да да можете да бъдете в центъра на вашето развитие, защото като дойде Христовото учение, много и много хора просто ще полудеят, също както стари мехове ще се изпопукат. Да, нашите тела при дохождането на Христа ще се трансформират също както става с Пеперудата, а това ще стане, когато настъпи времето на Елините, когато вместо Христос да се разпъне на кръста, ще бъде въздигнат. Защото съвременната наука фалира, а тези елени познаха и се убедиха, че само Христос е, който може да тури в порядък енергията, която се издивява за пушки, мъжове и копия. Това е прославлението, което иде от Христа. Христос иска да имаме умове досетливи, умове ловки, пластични, а от глупостта иска нито помен да не остане. Аз не искам да зная за догми и обреди също, както Христос, не искаше да знае за онези, обреди и закони, за които често пъти книжниците се препираха с него. Тези книжници са, които казваха, че Христос развращавал народа. Затова пъдеха го, Преследваха го, докато най сетне го и разпнаха. И днешните служители Христови са също евреи, същите фарисеи, същите книжници. Те са, които го разпъват. Мен ми е побеляла косата да ме питат, защо ни говориш така? Аз казвам и ще следвам да казвам че говоря това, което ми диктува този, който ме е пратил, без да гледам кой какво щял да мисли или какво щял да каже. Ако ли и вие мен не искате също като евреите Христа, можете да ме напъдите на онзи свят. Всички единогласно. Искаме те, искаме. Това е, което Христос иска. А вие? Вие може да имате разбирания всевъзможни. Аз не се интересувам за вашите разбирания, защото какво мислят малките деца за своите кукли, или какво нагажда търговецът по своята търговия, всичко това не искам да зная. И когато видя едно момиченце с кукла в ръце... Просто ще го потупам по гърба, но когато видя същата кукла в ръцете на вече 20 годишната мома, ще й кажа, че на нея и трябват вече живите кукли. Всички вие сте преживели епохата на куклите и затова на жените от вас предстои да се намерят живи кукли, а мъжете ще трябва да намерят коне. Да се върна на своята мисъл. Къде са започнали тия елини? Те са започнали навсякъде — и в Германия, и в Франция, Англия, Австрия, Русия, Турция, Сърбия. И казват хората всеобща война. Хубаво. Ще ги видим, ние тия герои. За тази война бих казал, че отношението на войните е същото, както децата с куклите и мъртвите кончета. Тези елини, които идат, ще разрушат света и син човечески ще бъде разпнат. 760 милиона се бият и още ще почнат да се бият. Христос се разпъва. Но после ще възкръсне, и тия елени ще станат негови ученици, и чрез това ще изведат бялата раса, за да работи за доброто на света. Сега аз искам Христос да ви ръководи, за да му бъдете искрени работници. Помнете, че сега вече не е 11 час. А е последната минута, която удре. И когато хич, не се надеете, ще влезе Христос при вас, тогава всякой еврейн трябва да има по един елин, за да може да участва в Възкресението на света. Изпяхме Възкресение Твое. И като четяхме от че наш 7:30 часа се разотидохме. Времето беше малко облачно, но тихо и топло. 16 август, събота. В 7:30 часа времето навсякъде хубаво. Слънцето грее през умарни облаци, но е тихо и топло. В 9 часа сутринта се събрахме всички в преподавателския салон, заедно с неколцина от вчера поканените гости. Прочетохме Отче наш и изпяхме Свят, свят, свят, Господ Савоот. Учителя прочете 20 глава от Евангелието от Матея и след като всички изпяхме Благословен Господ Бог наш, на всичките векове. Прочете 30 стих от прочетената глава, и каза, интересно е защо не беше един слепец за двама. Не се казва, че са трима или четирима, а само двама. Такива съвпадения има много в Евангелията, каквато, например е притчата за двата таланта. Забележете, че народът, който следваше Христа, виждаше, гледаше. Всички бяха съсредоточени. Тия двама слепци се обърнаха с една прозба. Исус Христос ги повика и ги попита, какво искат. Те отговориха. Искаме да ни се отворят очите. Знаете ли, кои бяха тия слепци? Разбира се, вие сте чули нещо за сътворението на света, знаете за Адама и Ева, че са били в рая, знаете още и за тяхното грехопадение и прочие, но писанието мълчи и не знаете, как завършиха те своя живот. Символично тия двама представляват Адама и Ева. Нашите прародители, кой ги ослепи? Те, като се грешиха в рая, ослепяха. Слепота Той е да бъдеш лишен от зрение, а зрението е символ на знанието, което значи да видиш обстановката около себе си, да да се ориентираш съобразно със своето зрение. Да се роди човек сляп не е случайно. Слепотата не е нещо случайно. В писанието се говори за друг един сляп, за когото питаха Христа, той ли е съгрешил, или баща му, или майка му са съгрешили. Христос отговори, че нито слепият, нито баща му и майка му са съгрешили, но за да се яви славата Божия. Той разреши много правилно въпроса, защото бащата и майката не раждат човека сляп а сам. Неговото падение е като падението на блудния син, който като се върна при баща си, баща му го прие, при все, че за отиването му в странство и за яденето и пиенето не са виновни родителите. Така и за тия двама слепци, родителите им не бяха виновни. И те искаха да им повърне Христос вътрешното зрение, защото мнозина имат очи, гледат, но не виждат. Например, срещнете един човек, който за да го разбирате, трябва да разберете неговата душа. Много хора... Когато им разправяте известни неща, те не могат да ги разберат. Задачата на Христа не беше да отвори физическите очи на хората, а имаше за цел да просвети цялото човечество и да му даде хляб. Днес Христос иска да излекува хората и да им даде зрение. Мен често пъти ме срещат хората и казват, че се съмняват. Но той, който се съмнява, е сляп. После някои хора ме питат, вярвам ли в Христа. Вярата обаче е за децата. Докато не са видели Бога, трябва да вярват хората. И този, който не си виждал... Ти го вярваш. Аз ще ви отговоря прямо, че вярвам, но не така, както вие вярвате. Аз имам особена вяра в Христа. В моята душа до сега не се е подигало съмнение за нещата. За мен не съществуват никакви противоречия в света. Например... Да кажете някога, че вашите умове са изопачени и проче. Аз зная причината защо е това така. Аз не ви срещам за пръв път. И сегашните мъчноти, които ми създавате, те са цвете, защото в миналото са били по-големи. Да обичаш тези, които те обичат, всякой може да го направи. То е човешко а да си благоразположен към онези, които не са благоразположени към теб, то е божествено. Да учиш умните, всякой може, да обичаш безумните, които ще ти заплатят според безумието, това е божествено. Тези са принципите, които аз държа, и тези принципи са Христови. И когато тези принципи влязат в църквата и в нас, ще преобразят нашия живот. Във вас се поражда някога съмнение и искате големи работи. Но когато влизаш в някой кладенец, трябва да имаш въже здраво, защото може и ти да останеш вътре. Трябва кофата да ти е здрава, и тези, които те спущат в кладенеца, трябва да са хора верни. Христовата църква се образува, и тези, които са в нея, искат да му служат, но да им плати, а Христос казва ‒ добре работете, аз ще ви платя. И в този случай те ще вземат толкова, колкото са се пазарили и каквото са се пазарили. Например, има евангелски проповедници с заплата, да речем, 200 лева месечно, и Христос казва, добре, дайте му 200 лева на месец. Един владика иска 1000 лева на месец, и Христос казва, добре, плащайте му. Друг свещеник иска 150 лева, стребите, курбана, кожите на курбана... И Христос казва: Добре, дайте ги и Нему. И така, сега Христос плаща. Плаща, защото в синца, много или малко, трябва да живеем в този свят. Обаче, за да разберем вътрешната страна на християнството, трябва да дойдем при онези слепци, които стояха много по-високо от онази толпа. Която търсеше и следваше Христа не за друго, а за хляб. Та го предизвикаха да им каже: Търсите ме за хляба. Докато тези двама слепци викаха: Господи, помилуй ни сине Давидов, думата помилуй, съдържа в себе си дълбок смисъл. С тази дума, тези слепци са. Изявявали, че всичките техни пътища са били пътища на страдания и падение, и за това искат да им се отворят очите, за да бъдат въведени в Христовия път. Така говореше тяхната душа, и Христос се прикосна и отвори очите им. Тези двама слепци, отпосле станаха негови ученици. А знаете ли, кои бяха тези слепци? Само за единия, ще ви кажа, но не и за другия. Един от тях беше Павел, когато Христос трябваше да научи на смирение. Може да се роди противоречие у вас, но аз, както зная работата, така е. Този беше Павел, на когото Христос отвори ума. По същия закон... Ние искаме да бъдем полезни в този живот, но ако Христос не отвори нашите очи, никога не можем да работим. По закона на магнетизирането, този човек, който ви магнетизира, вие приемате неговите сили и качества. Аз се чудя на хората, защо постоянно споменават за дявола? Какво искат от него? Какво искате от един фалирал търговец? Да ви разправя за стари работи. Питам аз, какво ще спечелим? С. Драганов Ние говорим за него, защото искаме да го разберем, да да се предпазваме. Когато аз говоря, вие трябва да изслушвате. Ти трябва да изпъдиш дявола от себе си, защото в теб се борят Христос и един лош дух. Аз не искам мен да почиташ. Аз, като дохождам тук в това събрание, от кого съм искал почет? Ако ми целувате ръка, целувате я за Господа, иначе вие грешите. Ако се съмнява някой в мен, по-добре да стои на страна, и моля всички такива, които се съмняват, да не обиждат духа ми, защото ще пострадат. Аз ви питам, какво сте научили от църквата? С този въпрос не искам да ви отстранявам от църквата, а искам да ви върна в нея, при вашата майка, при вашия народ, за да му помагате, Та да, да се благослови. Какво могат да мислят българските свещеници за мен? Не искам да зная. Те искат да им целувам ръката, но нека напътят из себе си лошия дух и ще ги целувам в устата. Това е закон, което ви говоря, и тези думи не са мои, а са Христови. И ако слушате Христа, вие ще имате бъдеще. Аз ви проповядвам един Христос, който е между вас. Слушате гласа му, но го не видите. И аз искам, както желязото и огънят, да се познаете, че сте били с Христа. Все таки Божествената вода трябва да премине през една чешма. И безразлично тя, голяма ли е или малка, а вие гледайте водата, която ви се дава, а не се взирайте в чешмата. Нека излезе някой от вас и да каже, че съм покварил неговото сърце и неговия ум, и аз съм готов десетократно да му разплатя разноските. Това е учението Христово. Времената са толкова назрели, щото Христос ще се яви, но как ще ви намери вас? Между вас не може да има противоречия. Каквото и да говорят свещениците и владиците, стига те да говорят истината. Една планина можеш да гледаш от разни страни и можеш да имаш разни възгледи за нея. Така и слънцето. Можеш да го гледаш. От каквато и обстановка да желаеш, и можеш и за него да си съставиш разни понятия, така е и с хората. Този лукав дух иска да ме предизвика, за да го лъжа, но този занаят, аз никога не съм учил, не мога да лъжа. За да лъжа? Трябва да искам богатство. Слава от хората, и тогава разбирам, но аз такива работи не искам. Аз се радвам само на славата на Господа, когато много добре познавам. Да, много добре познавам Господа. Дяволът сега казва. То е въпрос, дали го познаваш. Но аз казвам, че го познавам. И само го теб, дяволе, мога да те накарам да вървиш в пътя на истината. Дяволът е един голям слепец. Викай той, както тия двама слепци, но неговите очи не могат да се отворят. И питам ви аз сега, ако отварям вашите очи, зло правя ли? А пък, ако някой друг може да ви отвори очите, аз ще благодаря на такъв брат. Стига да бъдат отворени очите на тези двама слепци. Вие мислите, че много знаете. Какво знаете? Къде бяхте преди 200 години ли? Преди 1000 години къде бяхте? Хората мислят, че са живели от 60 години насам и после, като умрат, ще отидат при ангелите. Човек е излязъл от Божиите уста преди много милиони години. Бог е изпратил човека да се учи, и човек в своята орбита отива пак при Бога. И този същият Господ, който го изпъдил е долу, сега пак го привлича при себе си. Свършили сме известна работа, и сега пак се връщаме при Господа, и като се връщаме, трябва нашите очи да са отворени. Казвате, че се готвите да следвате Господа, но как? Само чрез отваряне на очите ни, ние можем лека по лека да се повърнем към Господа. Преди години в Казанската академия Христос се явява в будно състояние на едного студента, академик и му казва, не харесвам твоите очи. Тогава студентът изгорил своето око. На горяща свещ, без да му е казвал Христос, ни най-малко да си гори очите. Но не е било това същността, а същността е била да отвори своите очи. И аз сега ви казвам, не горете вашите очи, отворете ги. И още Христос ви казва, че не харесва вашите очи. А вашите очи трябва да бъдат като едно огледало, в което всякой един да се оглежда и да пожелава всякога да се оглежда във вашите очи, за да види своята душа. Аз ви казвам всичко, да да отидете и вие да говорите на другите за това нещо. Вие отивате в църква, целувате иконата, палите свещ, правите метани и прочее, и всички тия неща са добри, но иконата и свеща, това сте вие. Това са живите хора, които вие трябва да целувате. После за свеща. Запалете свеща на брат си, на всеки го едного. На всеки го едно Бог е дал особена форма и план, в които всякой един трябва да се включи и прояви. Аз не искам да ви дам нов кълъп, а просто искам да ви запаля. Да запаля вашата свещ, да ви я дам и да отивате в пътя си. Без свещ не мога да ви пусна, защото ако ви пусна без свещ, ще пострадате. Тъкато отворя умъв ви и сърцето ви, вие удачно ще отидете в света. Много и много бих ви казал, но умовете ви трябва да са готови. Аз мога на вас да говоря и като на такива, които са гощавани на царска трапеза, с изрядния стия и прочее, обаче това няма да ви ползва. Повече ще ви ползва, ако се нагостите, с малко супица и хлебец, отколкото, ако ви разправям за ястията на царската трапеза, която сме видели. После Ако искат да разберат истината много от вас, обърнете се към Господа и го попитайте. Когато се преподава едно учение, попитайте го. Опитайте го, също както химикът анализира водата. Само внимавайте да бъдат на мястото си хората, които анализират моето учение. Виждате колко съм свободолюбив аз. Само знайте, че права и задължения отиват паралелно. Някои от вас искат да бъдат свободни, но в какво се състои тази свобода? Някой си който много претендира за свобода. Гащите му треперят от жена му, страхува се от църквата и попаси, а пък казва, че бил свободен. Ама, ще кажеш, попът е ръкоположен? Да. Но ти видял ли си, кога от Христа е ръкоположен? Не. Като е тъй, ти, приятелю, освободи се първом, от тързанието на своите деца и жена, и чак тогава казвай, че си свободен. А докато това не си сторил, знай, че ти не си свободен. Той е то. Това, което ви казвам, аз съм го опитал, и аз ви проповядвам само това, което съм опитал и направил. Никога не проповядвам нещо, което не съм опитал. Преди години минавам с един учител свършил в странство покрай една гостилница. Бяхме двамата на разходка. Учителят помири съдъха на пържолите, които се готвеха в гостилницата, покрай която ни бе пътят, въздъхна си и продума. Ето на, това е животът. Възразих му, че аз пък благодаря на Бога, че не съм между тия, които едат пържоли. Виждате, че ние имахме две различни понятия за живота. Но ако пътуваме с вас заедно, как ще се разбираме? Вие още си мислите за пържолите и вашите мазни ястия и тогава как ще се разберем? Може да мислите, че искам да ви извадя из църквата. Не, и това не искам. А пък, ако гледате тук разни мистически съчетания, то всичкото си е със значение и сила. Например, разните цветни ленти с известно значение до толкова, доколкото можете да ги разберете. Проче, вие най-напред трябва да се научите как да се храните и не бързайте да учителствате. Защото по-добре е да има един талантлив ученик, отколкото един глупав учител. Когато, например, искате вие да ме учите, аз ще ви кажа. Слушайте. Хвърлете тия дрипи. Като наблюдавам вашия живот, аз се ползвам, ставам по-богат. Но за вас не е добре, защото аз съм от тия хора, които от всичко се ползват — зло, дявол, всичко впрягам. Когато дойде един дявол да ме лъже и изкушава, казвам — Благодаря ти, Господи! И питам дявола, какво ще спечели, като се занимава с мен да ме лъже и изкушава като същевременно го пращам да отиде на друго място, а да не си губи времето с мен. Аз не хокам дявола, а се разговарям с него върху неговата деятелност, като как ходи между католици, православни, протестанти. После разправям и как прави войните, как изкушава жените и мъжете и прочее, и прочее. И тогава аз се обръщам към него, поздравявам го с едно браво и му кажа, ти си един добър ученик, и ако изгубихте небето, поне земята ще имате. Но ако се повърне, да почне да иска да му се покланям, за да ми дава това или онова, аз му казвам, махни се от мен, защото ти си един бедняк. Тъй, това е то, което аз мога да струвам. А вие не можете да се разговаряте така с дявола. Затова съм турил една преграда между вас и него. Всички изговарят. Амин. Дяволът обещава и все обещава. Обещава и на момчета и на момичета, Дава им пръстени, прави им къщи, туря начин хората и всичко им обещава, но нищо не им дава. Сега да се повърнем към уния двама слепи. Вашите очи, понеже са вече отворени, не злоупотребявайте с тях. Обичайте жените си. както първоначално сте ги обичали. Обичайте свещениците, църквите. Обичайте и народа, както първоначално сте го обичали. Във вашия ум аз не искам да остане нито спомен от съмнение, че ви лъжа. Защото който се съмнява в себе си, той е който се съмнява в мен. Аз съм огледало, и всякой от вас се оглежда в мен. Аз съм обърнал вашия ум към Христа, и за този Христос вие имате велики работи пред себе си. Знаете ли колко задължения имате към този народ, към свещениците, към църквата и към ближните си? Аз искам да отидете при тях, да чрез това да изправите вашето минало. Всички изговарят Амин. А когато се занимават с мен, не е важно... Кой съм и какъв съм? По този въпрос ще се разговаряме, като се видим на небето. Можеш ли да познаеш един водолаз? Не. Защото когато водолазът действа, не се познава кой е, защото се преоблича в облекло, пригодно за неговата работа. Така и ние тук не се познаваме, защото сме пратени за работа. Но вие сега не че ме не познавате, познавате ме, но сте забравили. Ще си припомните. Бъдещето е напред. Аз искам да отворя очите ви за съществена работа. да ви не съдят където светът тиска. Аз искам Христос да отвори вашите очи, също както ги отвори на тия двама слепи. Искам да се обърнете към Господа и да му кажете: Господи, помилуй. Искам да си прощавате един други. Всеки ден трябва да си прощавате. И тогава питам, има ли и ще има ли дявол? Не, дяволът не може да влезе в такова място, защото е така силен огънът и светлината, щото ще му изгорят и опашката, и копитата, и рогата. И нищо няма да остане от него. Той постоянно казва: Дайте. Дайте нещо да им изгася свещите, аз му отговарям. Късно си се сетил. И сега ще бъде разпнат. Този дявол сега се обръща към нас, за да го помилва Господ, но за да се помилва, трябва да се покая и смири. Веднъж дяволът се престорил, дегизирал се и отишъл при едного светия, да му каже да се помоли за него. Понеже светията не знаел, че това е дяволът, Господ изпратил ангела Своего да каже на светията, че това е дяволът и че ако иска да се моли за него, то светията да изиска от дявола първом да каже ‒ Господи, Помилуй ме, аз съм мерзост на запустението и грешен. Дяволът казал. Как да направя това? Не мога да го направя. И тогава светията му казал. Древната злоба не може да бъде нова добродетел. А с това Господ е искал дяволът да се покая и смири. Та виждате, че вие може да се обърнете към Господа. Но дяволът не ще понесе последствията на онова, което е правил. Желанието ни е да се отворят вашите очи, очите на народа, на свещениците, на земеделците, на търговците, на всички да дадем ново знание, за да съградим църквата Божия, тъй да като дойде Христос сам да ръководи своята работа. Ще настане времето за едно стадо и един пастир. Ние сме, които на всички църкви казваме помирете се, а Майок имало различие. Ние ще им кажем, оставете тия различия заради Господа. Ти можеш да имаш едно мнение, друг друго, един по-умен, а друг по-глупав. Всичките подобни работи не бива да бъдат с пънка да следваме Христа, но всички вие не сте глупави и може да се питате, какви сме ние, та да оправим делото? Какви сте? Вие сте непослушни синове, които искам да въведа в рая. А когато дойдат синовете на обещанието, ние ще се освободим и ще бъдем с Господа, едноносители на великата истина. Това искам да го кажете и на църквата, и на свещениците, и то най-смело и отговорно ‒ кажете им, че Христос Иде. Престанете да мислите, какъв съм аз, дали съм самозван или изпратен, какъв съм, добър или лош, то е друг въпрос, но ще ви кажа, че добър или лош, хвърлям ли ви аз, въже, в морето, където сте паднали? Ако отговорите отвърдително, тогава внимавайте и побързайте да поемете въжето, ако пък от лошите мисли и съмнения, които ми изпращате. Не мислите, че вие не патите, напротив. Смъквате ли мен? Смъквате и себе си. Слиза, пада и този, който ви изпраща, мисли на съмнение. И като сваля и мен, аз му възлагам половината от товара си, и му казвам. Приятелю, Приеми своето възнаграждение. Идете прочее между своите приятели, между своите роднини и проповядвайте идването на Христа. Мъртвите кости да се облекат в мускули и жили, а във вас да затопти сърцето Христово. Аз ви казвам как да обработвате земята и ако този метод който аз ви предлагам може да ви даде повече жито, употребете го. Вие трябва да се заквасите с тази жива вяра в Христа. Вяра, която в сегашните времена да ви даде сила, подем, бодрост. Тъй, че който е стар на 60 години, да се мисли на 20 години. Да бъдете енергични, И искам във вас да се влее сила и живот, да затопти във вас човешкото сърце, не сърцето на един вълк, сърцето на един крокодил, но сърцето на един ангел, да затопти във вас Христовото сърце. И тогава вие ще разберете моите думи, тая истина, която ви казвам тази сутрин. Господ, нека ви благослови, всички казват Амин. След изчитането на отче наш и изпяването на една песен се разотидохме до 5 часа подирпладне. В 5 часа подирпладне всички се събрахме наново в преподавателския салон, след като изпяхме великото славословие и изчетохме Отче наш, учителя прочете 12 глава от първо послание към Коринтияни и каза Ще ви говоря върху 28 стих от прочетената глава Когато човек вземе брашно да меси погача, е добре, ако развали една погача, за да направи друга. Но когато няма брашно, там е мъчнотията. По-добре е в живота да не се допуща да правим опит. Този пример можем да го приложим и в материалния, и в духовния живот, па и в семейния, и в обществения живот. Преди всичко трябва да разчитаме у тези дълбоки причини, които разяждат съвременното общество и причините, които разяждат нашия живот. Например, всички вярваме в Бога, ходим в църква, но все има в нас нещо, което ни тързае. И това тързание не проистича от незнание и безверие. Така вие може да сте много учен човек, но ако влезе един трън в ви, колкото и учен да сте, не можете да ходите но може да кажете, нека седи трънат. Да, обаче ще гнояса и вие, щете не щете, ще трябва да го извадите. Такива тръни може да имате и вие във вашия ум и те могат да ви спъват. Има, казва се, дарби на пророци, учители, апостоли и прочее. Но едновременно човек не може да притежава всичките дарби, а трябва да отправи ума си към една посока и да проучва нещата. Казах ви днес, например, да се освободите от мислите на вашите попове. А с това исках да ви кажа да се освободите от вашия поп, попът вътре и около вас. Аз не подразбирам поповете, които са вън и служат в църквите, а подразбирам вашия поп, който седи над гръбначния стълб и който, когато къди, е толкова лош, защото може да запали къщата около него. Когато ви казвам да се освободите от вашите жени, ни най-малко искам да разбирам да оставите съпругите ваши или да ги изловите за гушите. Не. Тази жена е отзад на черепа ви. Тя е вратарка. Всичките пари са в нейни ръце. И за това е и поговорката. Дом без жена и мъж без пари огън да ги гори. От чисто Френологическо гледище, ние трябва да въздействаме на своето естество. Някои хора имат вяра, но нямат надежда. И по този начин дяволът ги много измъчва. А пък човек, който има надежда, мяза на онзи бивол, върху който, като кацнала една муха, питали го, усеща ли я? А той е спокойно отговорил. Не съм я усетил, кога е дошла. Понякога се оплакваме от дявола, но той на нас не ни е крив. Половината от нашите нещастия се причиняваме ние. Виновни сме ние, защото дяволът може да ти даде един проект, но ти си напълно свободен дали да го приемеш или не. Той е търговец и на едро и на дребно и винаги предлага. Иска да върши търговия и после като те хване, взема ти всичките капитали, а ти започнеш да плачеш. Хубаво, ама защо имаш вземане-даване с такова същество? Чете главата Значи всичките тези хора Господ ги е природил в света. Ще изпъкнат, и те са на мястото си. Вие сте в едно училище, и аз искам да наблюдавам най-напред човешките глави, защото най-напред, вие по главата можете да познаете човеците. Проучвайте и тяхното лице. Главата и лицето са писмо, което говори за човека. Очите, носът, устата, езикът, ушите, всичко говори, всеки уд на човека говори, някои хора, само като погледнат ухото или окото ти, ще познаят какъв си. Знаете ли колко и колко обявления Господ е турил върху вас? Преди години в един от американските щати, а именно в град Бостън, се разиграва следната сцена. Сред улицата на града се разхождало лице с царски одежди, корона на главата и мантия върху снагата му. И онези, които от по-далеч го видели в гръб, вече си казали ‒ на, ето цар, свършена работа. А то какво се оказа? Оказа се просто човек, накичен цял. С обявления от една компания, която така изкусно съчетала обявленията, щото изглеждало същинска царска мантия. Та в живота ние, когато носим една мантия, трябва да знаем, дали действително сме царе или просто носим обявленията на някоя компания. И тогава всеки ще каже ‒ ето ти един човек, прост като фасул. Сега всеки може... Грешка. Сега всеки човек може да бъде едно обявление на дявола, в което се рекламира неговата фабрика. Затова дрехата, която турете върху вас, обърнете се и я вижте и я проучете. Така вас може да ви направят свещенник, офицер, чиновник и прочее. Дават ви форма, която може да има значение, в смисъл да бъде и една сянка, а и да бъде една дълбока наука. Преди 2000 години имаме изказани много прикрити работи, когато обществото не е било готово да приеме Христа. Даже и съвременното общество не е готово да го приеме. Това, което ви говоря, не всички еднакво ви интересува, а всякой го интересува това, което засяга неговия живот. Така, ако започнем да разказваме романи и истории разни за придобиване на пари, вам веднага ще ви се ококорят очите. Затова, когато искаш да бъдат будни хората, говорим за пари, а когато искаш да ги приспиваш, говори им за небето. И така раждат се всевъзможни противоречия. Но за да можем да примирим сегашните работи с бъдещите, сегашния живот с бъдещия, настоящото положение на земята с бъдещото и положение, трябва да разберем дълбокия смисъл, който се крие вътре в нас, именно, че видимият свят е много тясно свързан с нас, с нашия ум и с нашето сърце. Ако вие бяхте в положението на един апостол, вие щяхте да имате оригинала, който Христос е говорил, и веднага съвременните противоречия щяха да станат ясни. После, ако бяхте далекогледи, да можехте да виждате на 1000 и на 10.000 километра, щяхте да видите, каква тясна връзка има между живите и мъртвите, щяхте да видите същинското положение, на нещата. Но ще ни се каже, че мъртвите не се виждат и това учение е отлукава го. Добре? Но и вашето мнение не е ли отлукава го? Ако речем, че мъртвите спят, то спите и вие по отношение на всеки предмет, от който не се интересувате. И спрямо него вие сте в безсъзнание. Ако пък от философско гледище, никога не може да се яви в човека една мисъл, ако няма някъде форма за нея. Мислите са толкова разнообразни в своите форми, щото е невъзможно да се изброяват и по отношение на техните форми могат да съставляват друга област на изучаване. Добрите нежелания и мисли представляват растенията, от които ангелите се хранят. И ако тези растения не дават плодове, ангелите ги отсичат. Ако ли дават плод, то тия ангели пристъпят да ни култивират. Та под думата дела се разбира плодовете, за които ни се препоръча да ги имаме. Ами че ако дойде Христос, с какво ще го нахраните? Кокошки не яде, на чорба не яде, дървено масло. И Него не еде. Осветен хляб тоже не еде. А вие трябва да имате хляб заради Христа, защото Той казва: Ще дойда и ще вечерям с вас. Ако ли пък сте много бедни, Той ще донесе хляб със себе си. Но щом вие го викате, трябва и вие да му сложите хляб, защото учтивостта изисква да го нагостим. Ето защо от единия до другия край се препоръчва доброто сърце и добрият ум, за да може да дойде Христос и да се всели в нас. Това се явява една необходимост за нас, защото виждаме, че Христос простря ръката си към онова еврейско дърво, което като нямаше плод, прокле го и той съхна. Всичкото и е емблема. Еврейският народ близо за две години нищо не роди. Та Христос, за да остане между нас, трябва да работим заради Него. Като се ожени един момък за една мома, той се оженва, за да я храни и храни я на радо сърце, а тя пък го обича и му дава радост и потик в живота. Ние следва да дадем на Христа стимул защото чрез нашия живот, Той да влезе в нас и да ни благослови. И тогава всичките ни работи ще се благословят, всичко ще върви с благословение. Затова сега всеки от вас трябва да се старае да има поне една от тия дарби, които четем в днешната 12 глава, от първото послание Коринтяном, 28 стих. Там се говори за апостоли, учители и пророци, но апостолството е високо, учители имаме много, пророци не можем да бъдем, можем да правим чудеса, можем да имаме и дарбите за изцеление, помагания, управление. а и да притежаваме разни езици. Да. Ако, например, знаехте езика на вашия вол или петел. Нямаше да имате спънка. Ако можехте да имате говора на растенията, насекомите и прочее, ако, казвам, разбирахте езика на всички тия същества, щяхте да бъдете във връзка с тях. Такъв е законът. Бог влиза вътре в вас. Гледа на работите. Така, докато ние бяхме ограничени от нещата... Той пак се интересува от нашите древни работи и ни помага. Даже когато, например, пишем едно писмо, той се интересува от него. Момата, която пише първото си любовно писмо, което като първо, може би, е и глупаво, но после, лека по лека се събуждат уния поетически чувства, от които се вижда, че те вече са притежание на бъдещата съпруга и майка. Сега, вие пишете едно любовно писмо на Христа ‒ Господи, аз Те обичам ‒ Добре, като ме обичаш, тащо да от това ‒ Ама Господи, не мога без теб ‒ Защо не можеш ‒ Трябва да предадете ясно вашата мисъл ‒ Защо именно не можеш без Христа ‒ Вие виждате например Библията ‒ Ами че и тя е едно любовно писмо на Христа до нас ‒ а вие, ако искахте да напишете едно любовно писмо на Христа, отколко страници щяхте да го направите? Да. Важното е, че Христос написа това писмо със Своята кръв, като предаде всичкото си имущество и остана бедняк. Христос напусна небето и ангелите. И дойде да учи човеците да стават пророци, учители, апостоли. Всичко това показва дълбочината на неговата любов, защото иска да бъдем щастливи и блаженни. Но, казвате, каква е тази любов, като не може да ни освободи от страдание? Добре. Но всяка една ваша скръп е една радост. Така бащата обича майката. А пък, като се народят деца, той започне да казва ‒ Беджанам, що ми трябваше да се оженя? Но тия именно деца са причината ти да се ожениш. И отпосле, детето като започне да казва ‒ Татко и мама ‒ това е най-високото положение, защото бащата вече е цар, а майката царица. Но да знаете, че когато това дете казва тате, подир него всички деца в невидимия свят казват татко. Защото във всяко дете, което казва татко, живеят много деца. Затова благодарете на Бога, че имате вашите деца. Познайте душите им. Познайте връзката която имате с тях. Изучете, защо ви викат Татко и Мамо. И като изучите всичко това, и като придобиете дарбите от стих 28 на прочетената глава, ще познаете, защо тия деца ви викат Татко. Павел, който е писал тия думи, беше запознат с еврейската кабала и беше много сведощ. Но човеко са нужни голямо въже и една кофа, да да може да влезе в кладенеца на Павел. И зато и е то че хората, като се срещнат с тая мъчнотия, тук ги видиш, че потърсили по-плитък кладенец. Значи, Христовото учение и Павел не са за деца. Па и не е за показ дълбок кладенец на всеки го, защото има някои да се страхуват. щом ми покажеш такъв? На покажи плитък кладенец. Някои като гледат, че този и онзи са поканени, искат и те да бъдат поканени и се сърдят, ако не ги поканят. Добре. Но какво ще разберете вие от Павловия дълбок кладенец? Знаете ли законите и пророците? Знаете ли онова, което разбраха дванайсетери бари, които озадъчиха тогавашната цивилизация? Те бяха наистина прости хора, повидимо му. Но който се уловеше в тяхната мрежа, не можеше вече да се избави. Но ще кажете, че духът е влязал от тях, та за това били такива. Обаче, знаете ли какво нещо е дух? Духът е сила. Та искам да кажа, че върху много неща нашите понятия са смътни. Зато е то, дето често пъти казваме, че това или онова не е за мен. Павел иска да каже, че всеки трябва да намери своето място, и вие, за да освоите тия дарби, които споменава, трябва да ги разбирате. Срещнете един човек и иска да говори с вас. Вие погледнете към неговата коруба Лагадичка и ако е добър... В него ще видите един чучур с добра и кристално прясно течаща вода. Ако обича да прави благодеяния, ще го видите, че черпи вода и дава на хората. Освен това ще видите блясък в него. Ако ли е човек, който обича да се занимава, ще видите човека, който чете. Сега само някои искат да ме видят, но това, което виждате, е само черупката, и в нея ще видите изменение, само ако е възбудена, защото когато у вас се запалят известни страсти, тогава е дошла буря, която даже може да изгаси пламъка на вашата свещ. Пламъкът престава и духът ви напуща. Та в големия ваш гняв има опасност да се угаси вашата свещ. Тук има една сестра, която се оплаква, и аз зная, защо тя страда. Преди време тя се бе обикнала с един медиум, който е изгасил своята свещ. И сега тя е, която страда. Ето защо ние трябва да разбираме Законите, за да ги не престъпваме, да да избегнем страдания. После трябва да следим нашите предчувствия. Така, когато срещнете един човек и има известно стеснение между теб и него, да знаете, че с това Господ прави известна преграда, и ти непременно трябва да избегнеш да се съединяваш и сливаш с Него. Когато напротив, като се срещнете с други, такава преграда няма, тогава с такъв човек ще се благословиш. Второ правило ще държите. Когато се срещнете с един християнин, вие трябва да намерите основната черта, и по нея да се съобразите. Има две страни ‒ омраза и любов ‒ ако приемеш омразата ‒ трябва да приемеш любовта, за да може да се уравни. Ако вие употребите Христовия Закон на любовта, то ще ви се помогне ‒ затова, ако осъждаш, ако те осъждат и с каквато мярка мериш, с такава ще ти се възмери. Когато от любов отидеш при някого, ще кажеш, в името на Бога Ида да ви кажа, и ще му кажеш да се освободи, а пък те са свободни да изпълнят или не. Но ако не вие изпратил Господ, не отивайте да лъжите. Както някой се станал поп, а пък то може да е годен и за обощар, и за земеделец, и за търговец, а никак не и за поп. Защото попът трябва да е умен, да може да съветва, да увещава, да пасе и да завежда стадото. При тихи води и при зелени пасища. Сегашните попове, в по-голямото си число, са самозвани попове. Затова е дето Господ едно време, като дойде, усъди свещениците в еврейската църква, защото не живееха своя живот, поради която причина извади ги и вместо тях тури други. Христос пак иде в света. Ще се вере поповете и ще им каже Вие може да бъдете служители, но не може да бъдете свещеници. Аз съм срещал много хора свещеници без джубета и калимавки. Те са истинските свещеници. Вземете, например, врачките. При тях отиват много повече, отколкото при поповете. И в бъдеще Господ на такива тури расо. Сегашните свещеници и попове носят черни джубета, но трябва да турят бели, което значи примирение с Бога, защото те още не са се помирили с Него. И така, всички, без изключение, трябва да се стараете да развиете тези дарби, после, когато изучавате тия неща, не се препирайте. Прението избягвайте. Всякой един не е с еднаква светлина, а всякой да зачита светлината на другия. Като правите така, Христос ще бъде между нас. Всички тези бедни, свободни хора, които са тръгнали да проповядват, те с Неговия Дух, изпраща ги Той и те работят безплатно. Едно време дойдоха евангелистите, но казахме за тях, че са с заплата. Ето сега тези, които Господ е изпроводил, заплата не искат, като евангелистските проповедници по повете. И сега ние трябва да започнем да даваме за Господа и на Господа. С живота си ще покажем на свещениците как трябва да се живее, да им кажем как трябва да се приложи Христовото учение във всичките Негови подразделения, а за това се изисква дълго време, за да се приустрои и подобри съвременният строй. Затова трябва да имаме всичките тия дарби, за които четем в тая глава. Аз бих желал да има между вас поне десетина пророци, но боледувате и сте болни. Казвате. Изцели ни. Ами че аз ви излекувам и ето. Вие пак грешите, грешите и тогава болестта дохожда наново ново, вдвоен размер. Трябва да се учреди истинското братство между вас. Та от това да узнаят хората, че у нас има нещо повече. Всички трябва да имате смирение, за да приемете това, което Христос ви дава. Не грешете, не се обиждайте, не се лъжете. Не се лъжете помежду си. Не се лъжете и от дявола. Като ти се каже от брата ти, че си съгрешил, няма за какво да се обиждаш, ако е вярно. Тази е мисията на Христа. Да преобрази света. И той вече е започнал. Ние трябва да се държим за Христа. Който със своя скиптър ходи из целия свят, носи го из Германия, Франция, Австрия, Русия и навсякъде. Той иска сметка, иска и от нас. Та за това пострадахме. Достатъчно са тия страдания, които имахме. За това аз искам и ви пожелавам, понеже има условия през тази година да развиете, някои от тия дарби, тъй дощата година, като се съберем, аз пак ще ви говоря върху дарбите. Изпяхме благословен Господ Бог наш и събранието се закри. В 8.30 вечерта, като си отивахме по домовете, времето беше отлично. Навсякъде ясно, лунна нощ, тихо, без вятър и топло. Казани се даже от учителят, че барометърът се бил повдигнал до най-високата точка. 17 август, неделя Сутринта рано времето тоже отлично. Ясно, тихо, без никакъв вятър, топло, никъде никакъв облак, пълен летен ден. В 10 часа се събрахме в синца в Салона. Присъствати гости и то не само от Търновския кръжок, които участваха вчера и завчера, но още и 12 души нови гости от Стара Загора. Учителят прочете Второзаконие 10 глава, откровение 10 глава и от Евангелието на Йоанна 10 глава, след което каза, ще взема като текст 22 стих от 10 глава от Евангелието на Йоанна. Всички сте запознати с зимата, нейните свойства и качества. Имате опитност какво тя може да направи. Тя всякога взема от топлината, който е болен, очиства го който има повече топлина, взема я и прочее. Когато зимата дойде, тя търси само богати хора, като едно едного хваря, който ти дава пари, само ако си богат. Има едно съвпадение в този стих, а именно, че Христос отишъл в храма, когато между евреите е било зима. И ясно е, защо евреите не са възприели Христовото учение, следователно, защо и много не могат да възприемат Христовото учение. Защото е зима, стоят у дома си и отвън никаква работа не може да се върши, нито се оре, нито се жене, нито се сее. Ето защо Христос, когато дойде в сърцата ни, трябва да бъде пролет, защото тогава е най-благоприятното време. Това благоприятно време е необходимо сега за нашия растеж. Разбира се, като ви говоря за зима, това не подразбира, че има нещо лошо, защото това са периоди. Орбитата на човешкия живот има четири важни етапа. Пролет, лято, есен и зима които означават четирите стъпала на човешкия живот. Вие сами може да си направите уподоблението на какво съответстват пролетта, лятото, есента и зимата. Така зимата съответства на човешката старост, а пролетта на човешката младост. Младостта е символ че излизаме от Господа, като онзи блуден син, който излиза от баща си и отива да опита благата на света. Човек излиза от небето и слиза към земята, а когато остарее, съдират му сегащите, няма и храна. Започне да мисли за небето, казват хората като старея човек започне да мисли за небето. Еми, че какво ще прави? Истеристи мес ще мисли. Следователно трябва да се върнете. И кога да е, вие ще се върнете. Ще се върнете с съдрани гащи, гологлави, без калпаци. И тогава нашият небесен баща, като ви види, ще се зарадва и ще заколи телето, за да се подмладите. Непременно трябва да заколи това теле, защото ако не заколяха Христа, телето нямаше да ни приемат в небето. Благодарение на тази жертва ние се подмладяваме, защото, нали казва и Христос, ако не пиете кръвта ми и не ядете тялото ми, няма да влезете в небето. Няма да се спирам върху въпроса за двамата братя, където единият се разсърди на онзи, който дойде, че баща му заклателе теле и започна да се весели с него, а ще се повърна към предмета. Онези от вас, които могат да разбират божествените закони, могат много лесно да изменят своята Обстановка, чрез знанието, което те притежават. Преди хиляди години хората не са имали тия съобщения, които ние сега имаме. Да може да предадете една телеграма от тук и за 6 часа да отиде дори в Америка. Също и писмо, ако предадете, за 5-7 дни е тоже в Америка. Значи човек е намерил условия, по които да предаде мисълта си от едно място на друго, да я трансформира. Тази аналогия ви правя, за да ви обяснят друг един закон. Има времена, които са най-благоприятни за развитието на човечеството. А пък има и време кармично, когато няма никакви условия, тогава е зима, когато искате, но не можете да работите. Когато настане тази епоха, епохата на благоприятността, тези, които знаят законите, ще се повдигнат по-горе, за да се ползват. Когато в духовния свят настане зима, ние дохождаме на земята. А светиите отиват през други три полета, и когато настане зима в астралния свят, повдигат се горе в менталния свят, а когато са напреднали, отиват още по-високо. Някои хора казват, че като влязат в рая, не искат вече да излязат навънка. Това е едно криво схващане на въпроса. Ако вие влезете у го богат земеделец, няма няма да ви прати в неговата нива, да урете и да женете. Раят е дом, където Господ живее. Но след като му попродължат мястото, и след като малко поживеем при него, тогава той ни каже, Аз имам нива. И всякой от вас ще отиде да поработи. А всякой от вас ще каже, Господи, добре ни е тук. Но ние виждаме, че сам Господ не е сега в рая. Той е излязал из рая и ето иде на земята. Може ли Господ да отиде на нивата, а слугата да стои у дома? Това е именно, което се проповядва днес в църквата. Има един пример от Северноамериканската война. Главнокомандующият, всеки ден, като правил ревизия, видял един капралин, че забрал 10 войници да носят една града, без да им помага. Той приближил при войниците, помогнал им и си заминал, без да се яви какъв е и кой е а при това бил и простичко облечен. Отсетне станало известно на капрала, че този помагач бил главнокомандующият и останал изобличен. Христос сега заварва мнозина, че дигат греди и Той им помага, без да вика вас, защото си капрал, а отсетне ви каже, аз съм Главнокомандующият. Днес в църквата се казва и постъпва като този капрал. Поповете учат по този начин. Но учението не е за глупавите, а е за мъдрите. Силата не е за слабите, а е за силните. Богатството не е за сиромасите, а е за богатите. Ако някой е оглупял, то е защото той е употребил своето знание за развратяването на хората. Такъв човек в следующото прераждане ще бъде изпратен като един първокласен глупак, с свързан ум и ограничени свързани дарби. Вижте един човек, който е сакат, казвате, горкият човек, добре, но той в миналото е изпочупил много крака и ръце на другите, и затова сега Господ го свързва в ръцете и краката. По този начин можем да изясним много от нашите страдания. Може да се каже да. Ама това не е проверено, не е според Еди, коя си църква. Да, може да не е според Еди, коя си църква, но е в съгласие с Божия закон, защото не сме срещнали някой светия, който да е или сакат, или грозен, или черен, защото светиите са всякога бели или светли. И понеже ние се стремим към Бога за да се върнем в небето, то когато се върнем на небето, трябва предварително да сме излекувани от всичките наши недъзи. Преди години имаше в Америка един виден проповедник, именуващ се Муди. Той в една своя проповед е представил следния пример. Едно време аз си представях в небето само Господ и ангелите. Умря баща ми, започнах да мисля, че там е Господ, ангелите и баща ми. После последователно измряха майка ми, брат ми, сестра ми. И за всички започнах да мисля, че и те са там. След 20-30 години... Като измряха и моите приятели, започнах да мисля и да приемам, че имаме повече пръзноти в знанията за небето, отколкото за тук. Да, ние трябва да имаме приятели в небето и те са, които ще ви посрещнат, защото земният живот е направен по прилика на небесния, следователно. Когато идете в небето, няма да бъде зима за вас, а ще бъде пролет. Е, добре! Ако когато ни вика Господ при себе си е пролет, трябва ли да викаме, че е зима? Право ли е това? Когато прекараме всичкия ни живот в разблудничество? Тогава се обръщаме към Господа и викаме ‒ Господи, спаси ме, аз ще работя за теб, че какво ще работиш, когато сте прахосали всичко? С това аз ви казвам, как трябва да гледате на работата, като работници. И аз говоря на вас, които знаете волята Божия, защото знаете, повече ще бъдете и бити. Сега, например, ние в този свят искаме да бъдем в Христовия дух и да притежаваме Божествената истина. В Галатяном обаче, като четете, ще видите кои именно са плодовете на духа, а те са любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Даже тия плодове на духа така, както са, трябва да ги посеете в себе си, за да можете да се ползвате. Така, ако вие можете да се научите само как да произнасете думата любов, как именно да спазите вибрациите й, щом я произнесете, казвам ви, няма да има сила в света която моментално да се не подчини. С тази дума вие ще можете да обърнете един вълк в овца. Вълкът ще изгуби своя си нрав. Хубаво! Да кажем, че тук сме много далече, да можем да обърнем един вълк в овца по нрав. Но ако това не можете, то не можете ли и следното? Като се разгневи мъжът, Жената, щом знае как да произнесе тази дума любов, мъжът веднага ще се окрути. И обратното. Ако жената се разгневи, мъжът трябва да знае това нещо. Когато говорим за зимата, то е нещо относително. Защото ако вие сте на север, зимата ще бъде много по-груба. ако сте на екватора, зимата ще бъде много по-малка. Значи вие може да измените положението на зимата. Той не е един абсолютен закон, защото непременно зимата да бъде лоша. На земята имаме тия четири причини. Пролет, лято, есен, зима, чрез които се прави необходимият кръг, посредством който, чрез съприкосновение, можем да бъдем близо при Господа. И староста е едно положение, когато ние сме най-близо при Господа. Самата бръчкавина на нашите лица при старостта показва... Че вече сме близо при Господа. Казват, че стария човек оглупява. Защо? Защото Господ го стопява и от 200 стане на 2 кг. И като сте по-леки, казват, че сте оглупели. Но за нас е. Празна работа този израз, защото именно в този случай ние притежаваме божествения нектар. Често пъти не бива да се гледа на лице, на красивото лице, защото това лице може да носи излишен багаж. А ти гледай душата на някого и като я сравняваш с себе си. Гледай да подхождат неговите душевни качества с твоите. Ако ние можем да разберем дълбокия смисъл на Христовото учение, чрез своя език да произнесем това име, само тогава ще намерим, откъде се е явило заклинанието, което е се е евавело между съвременното духовенство. Виждаме, че Христос казва да не кълнете. Значи всички тие, които кълнат, не са научили произношението на думата любов. Такъв човек може да е кръстен и от свещеник, даже и от владика, но той пак не е християнин. Може да е кръстен с Иоановото кръщение, обаче не е кръстен с огън. Та да когато Христос дойде при нас, ще ни научи как да произнасяме думата любов, защото именно с тази дума започва животът. И аз искам да правите известна опитност с тази дума, та особено сега. Вие у дома си, било търговци или свещеници, всичко може да имате. Но не и любов. Ако знаем тази дума, как да я произнасяме, ще облегчим до минимум нашите страдания и ще направим нашия живот от сносен по сносен. Ако дойде Христос зимно време, вие няма да го разберете. Ще му зададете редица въпроси, ще искате занимание и правда. Но ако дойде при вас, когато е пролетта на вашия живот, то тия въпроси няма да му ги задавате. Аз ви говоря това така, защото всички искате да бъдете умни, добри, здрави, качества, които вие можете да ги имате, ако знаехте да произнасяте думата любов. Тази дума има сила и пред ангелите, които биха били готови да ви служат, ако знаехте как да я произнасете. И на Христа помагаха ангелите, но му помагаха само след като пости и след като можа да произнесе, както се следва думата любов. Дума, която засегна света. Но ще кажете, защо се не обърнаха евреите? Но тия евреи, които не се обърнаха, това е съвременна Европа. А когато Христос дойде във вас, с вас става цял преврат. А пък когато Христос казва, аз съм вратата, това е думата любов. На тази благородна дума Любов, всичко във Вселената прави отзив. Няма същество, което след като разбере тази дума, да не изпълни това, което тя съдържа в себе си. Онези, които чуят думата Любов, ще възкръснат и ще оживеят. Под звука на тази магическа дума, като че ли се намираме в третото небе, и първото нещо, което иска да ни научи Христос, то е как да произнасяме тази дума. Две хиляди години става, откак Христос все ни учи да произнасяме тази дума. Може да я произнасяме, но не е достатъчно простото нейно произношение. А трябва да се научим да произнасяме така думата любов, както тя се произнася с небесния език, щото един ангел да може да те познае, че си човек. Там е изкуството. Другите думи, които ще бъдат подир думата любов, после по-лесно ще ги научавате. А тези думи са, например, живот... Свят, мъдрост, благодат, Христос, Дух. Ако поне един от вас знаеше как да произнася тези думи, щеше да бъде най-силният, най-умният, най-мъдрият. Когато ви разказват приказки, вроде на уния от 10 една нощ. То не съм много далече от истината, защото четем, че Моисей произнесе само една дума, вдигна жезала и морето се раздвои, вдигна ръце към небето и слезе манната, удари с жезала си канарата и скочи вода, и те нататък. Мойсей вдигна дясната си ръка и правеше таквизи чудеса, а вие можете ли да вдигнете дясната ръка както трябва? Но ние сме в дисхармония с невидимия свят, по отношение вдигането на ръцете, и тази е причината, където не можем да се ползваме от благата и благословението на небето. Даже лошо правим често пъти с вдигането на ръцете ни, когато хич не е трябвало да струваме това. Преди 35 години един български младеж, в едно от варненските села, обичала една мома и през една дупка ходел да я гледа, но момата искала да отучи момъка да туря окото си на дупката. Една вечер, тя с един железен язик запушила дупката. На която момъкът нагажда локото си, да гледал, и когато дошъл пак да гледа, извадил локото си. Много пъти и ние искаме да правим и правим някои работи, когато не трябва да ги правим. Този момък трябвало да носи ръката си напред преди окото си. Така е и за нас. Имаме моменти, когато дяволът е турил шиш, за да ни извади окото. Затова ние трябва да бъдем внимателни, за да не си извадим окото. Христос иска да ни даде знание и да ни извади от всички уния примки, които дяволът ни устройва. Много често ме питат, как да връзваме дявола. Отговарям. Научете се, как да произнасяте думата любов, и вие тогава, уверявам ви, ще връзвате дявола. Може да направите опит. Например, срещнете един човек, който ви се сърди, кажете 10 пъти думата любов, и ако той ви се сърди още, тогава ще значи, че не сте се научили как да произнасяте думата любов. И за това трябва да отидеш в тайната си стаичка, гдето да научиш изговарянето на тази дума. Аз искам да научите произношението на думата любов, тъй да като дойде Христос, да бъде тази първата дума която ще произнесете пред него. Преди 40 години във Варна, един българин се е оженил за една гагаузка, която не могла да научи български язик. Но понеже предстояло да им дойдат, като на младоженци видни гости, младоженецът Искал булката му, ако не може да научи на гостите си да говори български язик, поне да се научи да им каже, добре се дошъл в нашия дом. Учил я, учил, докато най-сетне се научила да изговаря тия няколко думи. Но като дошли гостите, булката вместо да казва на гостите това, което я учили и което уж научила, Казвала, къде си дошъл, по-добре да не си дошъл. Така е Христос ни учи. Научете се да произнасяте думата любов, и той ще бъде при вас. Ето за вас една дума, която ще струва милиони, ако я е научите. Но като я е научите, никога не казвайте това изкуство другия му. Нека се учат другите да бъдат сами трудолюбиви. Даже ето и аз сега няма да ви кажа как да произнасяте думата любов. Това ще ви покаже вашия дух. И за това, от сега вие започнете да правите вашите лични осамотени опити и веднага ще видите и познаете, че особена атмосфера ще се образува около вас и небето ще се отвори за вас. Няма да говоря повече, а искам да научите да произнасяте думата любов. И като се съберем втори път, бих желал да зная колко сполучливи Опити сте имали, защото от тия ваши опити, много и много ще зависи да се научите, как да произнасяте Думата Любов. А научите ли това? Като влезете в една църква и произнесете тайно в себе си тази Дума, всички хора в църквата ще се молят по-усърдно и поповите ще служат по-добре. Като отивате на място, гдето се карат, произнесете ли тая дума, както трябва, ще престанат да се карат. Гдето крадат, кражбата ще престава. И като отидете в един съд, гдето има неправда, съдията ще обърне внимание в своята работа. Да, тъй. Ето така трябва да проповядваме. С. Драгинов Дявола не бива ли да кълнем? Питайте Господа. Църквата казва, че трябва да се кълне, а Господ казва да не кълнем. Но ако слушаш църквата, ще имаш един резултат, а ако слушаш Господа, ще имаш друг резултат. понеже Господ е покорил дявола, то нямаме правото да го кълнем. Даже виждаме, че когато спореха за тялото на Моисея, Михаил не смея да произнесе против него холително осъждане, но рече ‒ Господ да ти запрети ‒ но свободен е всякой. Който иска, може да кълне. Но аз ви казвам. Не бива да кълнете. Който не може да произнесе думата любов, той ще кълне. И за това той сам ще си отговаря. Аз няма да отговарям. Аз ще ви приведа един пример. Нося пушка, на полето мога да те убия, но с думата любов, аз те връзвам. Питам те, кое е по-хубаво? С. Драганов по-хубаво е, като вържеш мен, да вържиш и дявола. Е, значи виждаме с този пример кое е по-доброто. Ето на. Това учение аз го изпълнявам. Свещениците говорят против мен, но като се явя пред тях, те веднага млъкват. Защото аз, като отивам някъде, не отивам сам, а отивам заедно с Христа. Някои казват, ти познаваш ли Христа? Не само това, но се и уча от Него. И така, при сегащите условия, по-ефикасна и по-силна дума от думата любов няма. Само, че този, който произнася тази дума, трябва да има вяра, без никакво съмнение. Но при това състояние, както сега хората живеят, още две години да се минат, пак не могат да се научат да я произнасят. Следователно аз ви давам една дума, едно оръжие силно, което може да го употребите срещу всякого, без да причини, каквато и да е пакост на някого. Изучавайте тази дума и прилагайте я в живота си. Думата любов знаете, че е превод, а не оригинал. С доброто и, и правилно произнасене, вие ще се доближите до оригинала, който е на друго място. Например, вашите очи са превод на истината. Следователно, има съотношение между очите и истината. Едно пояснение. Забележете, че в думата «Мамо» буквата «М» има два ъгъла нагоре и два надолу. Значи, трябва да слизаме и да се качваме. Буквата О показва условията, при които може да произнесете тази дума. Ако ли кажете татко, въпросът е друг. Тази е аналогията и на думата любов. Един мой приятел, като отишъл вечерта в своята стая, която се осветлявала с електричество, за да си направи смешка, пипна ключа на лампата и като изговорил да бъде светлина, завъртя ключа, светнала стаята и той казал и биде светлина. С това моят приятел е искал да си направи една смешка, но аз ви го навеждам за пример да се разбере. Че и вие трябва да намерите този ключ за удачното и правилно произнасене на думата любов. Истойчев. Трябва да ни се покаже този ключ. Ами този мой приятел как намери електрическия ключ в стаята си? Истойчев Дошъл електротехникът и му показал как да върти ключа, за да осветли стаята. Да, но той му е платил за това. Истойчев И ние ще платим. Добре, ще платите, но и плащането е това, за което ви говорих и обяснявах. За сега да се молите, после да наблюдавате какъв ефект дава простото и обикновено произношение на думата любов, и лека по лека, като се поизплатите, ще ви се посочи и ключът, с който трябва да отворите. Та да правилно да можете да произнасете думата любов. След като изпяхме, напред, напред за слава и подир молитва събранието се разотиде. Времето днес през целия ден беше добро. Само, че към обед се явиха облаци с малко вятър, но след 3-4 часа подир пак се изясни. Подир, като се състоя тази последна беседа, към 4 часа след обед от учителя се прогласи: Чрез срещата на веригата, тази година се преустановява, а не се приключва. Всички, които желаят, могат да си отидат. Вечерта в 7 часа се сложи трапеза само за тези от веригата и от гостите, които бяха останали. 18 август, понеделник. В 8.20 преди обед, по разпоредбата на господин Дънов, П. Киров повика в преподавателния салон някои от онези членове на беригата, които още не бяха се отпътували и които случайно бяха дошли. Такива се събраха 14 души, а именно П. Киров, Т. Стоименов, Т. Бачваров и Стойчев, Д. Голов, П. Гумнеров, К. Иларионов, на Ватев, Д. Цанев, Д. Попов, П. Тихчев, доктор Х. Дуков, С. Шиваров, П. Епитропов. На тия 14 души се дадоха от господин Дънов по 9 житни зърна, след което им се каза: Тези зърна ще ги пазите. Те ще бъдат за духовното и материално развитие на българския народ. Ако не грешите, в тия зърна е складирана известна сила и енергия, която може да влезе във вас. Ще ги пазите добре. Гледайте да не пропаднат някъде, да ги задат мишки или друго. Тук господин Дънов веднага мина да разяснява пентаграма и между другото каза ‒ забележете пентаграма ‒ има ключове из измийски сплит ‒ там са лошите духове ‒ адът ‒ когато известни сили искат да ви повлияят, гледат да разрушат ключовете ‒ съобщенията, които имате. Също както ако се прекъсне коренът на дървото, за да няма съобщение за храна. Такива са нашите мисли и желания. Имате още и други 10 емблеми. Чаша, книга, светилник и прочее. И три букви, обърнати са глите нагоре, нещо, което е признак, че действително сме в 13-та сфера, а то значи, че сме фада. Появяването на тази емблема, пентаграма, ни показва, че времената са дошли и най-първо този, сочи образа на Христа, когато зидарите отхвърлиха, застава на ъгъла. По-нататък се дадоха разяснения, по всички почти пунктове на пентаграма, но аз не успях удачно да ги схвана, понеже минаха на бърже. Тази емблема, изобщо, се състои от вибрации, които, ако не се възпроизведат във вашия ум, сърце и душа, няма да имате желания ефект, докато напротив. Ако вибрациите се възприемат както трябва, словото тогава е мощно и силно, и ще дойдете в съприкосновение с всичките висши същества, да може да работите във външния свят. Особено буквата Ж в пентаграма. С живота си трябва да я качите горе, защото този пентаграм в бъдеще трябва да се измени. Понеже той, както е сега, показва, че настоящото положение на църквата, трябва да се измени в смисъл тази буква Ж да излезе горе. Как? Като положите тази корона върху Христа, и когато дойде Христос във вас, ще станете силни, чрез знание, светлина и възможности да възприемате, да да ви дойдат по-висши знания за Божествения свят. И ще се разкрие пред вас нов свят. Ако вие не освоите тази материя, която ви се даде тази година, всичко друго, което ви се каже, то ще бъде тера инкогнита. Трябва да знаете, че вие имате първата стъпка, защото тази година е първата година от настъпващата нова епоха от развитието на човечеството. И ако към знанието, което небето ви дава, вие се умеете да се приспособите, то ще се ползвате. Вътрешно е нужно да се обедините с Христа, а начинът е ваша работа да го намерите. Опитът, всеки му ще покаже начина. И този опит, понеже ще е важен и съществен, Всяко може, ако иска да ми го съобщава. Работете повече със себе си, нежели със света. А светът ще бъде занят със себе си, да няма да ви закача. Пентаграмът рисува състоянието на света по-настоящем и от него явства, че той се разправя сега с разни змии и други животни. Следователно, пентаграмът е тъкво на своето място. Като дойде времето, ще му се даде друга форма. Но сега той е на мястото си. Божиите закони не търпят отмяна и от сега нататък няма сила, която да препятства за идването на царството Божие. Всичко ще се отива по естествения си рети път и вие наблюдавайте и ще видите как небето ще развие своя план. От съвременните народи англичаните на кои уподобявате. Местността на Балканския полуостров заема същото положение, както е Палестина. Само, че планините в полуострова отиват към изток, докато в Палестина отиват другояче. И както евреите бяха упорите своен равен народ, така са и българите. Има чудно сродство на духовете. Сега, за да не пострадат и българите, за да не се повтори с тях историята, както що стана с евреите, които знаем, че страдаха от Вавилон, Рим, Филип и прочее, за да стане правилно развитието на българите, то пентаграмът има знакове, от които явства, обяснява ги, че невидимият свят пази равновесие. Самата картина на пентаграма говори, и който има разбирането, нека схваща. Христос иде, за да се прояви по-осезателно. Важните години са 1911, 1912, 1913, 1914 и 1915. Към края на 1915 година ще станат най-тежките боеве, но възможно е този период да се съкрати до известно време. Но крайният предел е тогас. Останалите години, 1916, 1917, 1918 и 1919, ще бъдат вътрешни размерици в Европа. Сега вас ви интересува като как ще се сложат работите. За Германия и Англия идат големи изпитания. За Франция още повече. Ще има изпитания и в Русия, а Румъния, Сърбия и Гърция тогава ще претърпят големи страдания. След Сърбия и ред на Гърция която ще бъде на първо време напечена от Италия, от която ще претърпи преследване. За Турция тоже идат страдания, и от тях Англия е, която ще се възползва. А нас ще ни ползва в тия времена да намерим място, на което Господ да положи олтар за служене. Защото ние, докато служим Господу, до толкова се и благославяме. Господ не иска само да мислим за Него, а да мислим и прилагаме мислите си в служба Нему, т.е. като мислим за Него, да се ползваме от Него. Също както се обръщаме и мислим за слънцето и въздуха и същевременно се и ползваме от тях. Обичаш ли Господа? Готов е Той да даде всичко за теб. Не обичаш ли го? Затваря се като камък. Затова ние можем да направим Господа за нас и строк, и благ. И трябва да знаете, че вие вече ликвидирате със старата карма. Казвам ви, сега, в новата епоха, не правете старите погрешки. Защото, щом направите старите погрешки, непременно ще се намерите в числото 13. Наистина, сега сте в числото 14, но щом се грешите, ще слезете в числото 13 и ще изпитате страданията, които изпитват всичките хора, които страдат по земята. Сега именно живеем едно от най-неблагоприятните времена от чисто физическо гледище. Всичките идили рухват. Някой си мисли да прави това и онова, но как... Когато най-малко две години ще държи войната, а след това ще настъпят вътрешни смутове и те нататък. Та не бива да се сърдим, че не можем да реализираме този или онзи наш план. И пак ви казвам, страданията ще бъдат големи, а ако за избраните не се секратят тия страдания да се помогне на сегашната цивилизация, тогава е тежко е горко. Във вашия ум сега е грижата, на чия страна ще бъде победата. Тройното съглашение или тройния съюз? Как се слага у вас? Всички отговарят. Тройното съглашение. Добре. Тогава чувствате това а избягвайте симпатии. И щом чувствате така, то е вярно. През цялата година ще се молите за тия три неща, които ви продиктувах. И да не правите обленяване. Искам да проверим един закон, ето, сега го проверяваме. Искате осезателни доказателства и аз ви дадох тази година такива. Навсякъде виждате смутове и боеве. А ние прекрасно си имаме събора. И ако и да имаме военно положение, па и в София са се научили за нашия събор, казали са, не ги закачайте. За Турция аз съм ви казвал, че тя ще си върви. А балканският въпрос се разрешава вече, както и друг път съм ви казвал сега, в 1914 година. Смятайте годината от март до март и от август до август. Защото те са, които въжат в нашите сметки. А не политическата година. Всички ръководители на народите присъстваха тази година на Събора. Те дойдоха до едно съгласие. На всякой един народ да се даде и трябва да възприеме заслуженото, било то добро или зло. Това именно присъствие тук. На народните ръководители обяснява поведението на нашето правителство да не ни закача. Тая година работим с числата 3, 9, 27 и 81, а те са най-силните числа за работа. Виждате даже, че имаме тая година, дошли резервни членове. Ако отсъства някой член от веригата, резервният веднага да го замести. Да, тая година ще бъдете зрители на велики работи. И човек в такова време да гледа това, то значи сам да е велик. Защото работите, които настъпват, са в действителност велики. И осезателни. Колкото за България, тя ще вземе много повече, отколкото е очаквала. Даже повече от Мидия Енос. Защото работите така са поставени, че който и да спечели, дали Тройният съюз или Тройната Антанта, България все ще спечели. Х. Иларионов Но ще воюва ли България или не? Самият събор показва дали ще воюва или не. Времето през всичкото време на събора беше хубаво, с изключение изначало. Но то е нищо. То не предвещава война. Вреда на нещата е да се обединят България, Сърбия, Черна гора защото южните славяни трябва да се обединят. Интересно е наводнението в Ески Джумая, защото то е едно благословение за народа. Всичките лоши духове, които се бяха събрали България от Румъния, Сърбия и Турция, трябваше чрез това наводнение да отидат в Черно море. И ще видите, че откак наводнението премина, Атмосферата у нас се разведри. Да. И ще се разведрява повече и повече, защото България става звено за обединението на славяните. На физическото поле до 1912 година хората имаха подозрение срещу веригата, но от 1913 и 1914 година това подозрение се премахна и хората измениха мнението си. Това събрание се свърши в 12 часа на обяд. Времето през целия ден беше ясно, тихо и топло.